V prvej línii, prvej línii. Priemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní opäť relácie v prvej línii. Víta vás v tejto chvíli z bansko štúdia Rádia Slobodný Vysielač Boris Koróni. Čo povedať na úvod tej dnešnej témy? Asi toľko, že Aspoň teda, ja som to včera objavil na portáli hlavnej správy veľmi zaujímavú informáciu. A tu chcem hneď jedným dychom pochváliť prácu tohto internetového média, pretože nebyť jeho, konkrétne teda hlavných správ, tak sa o tejto informácia, o informácii nie nielen ja, ale asi aj mnohí iní ľudia, len horko ťažko dozvedia, pretože naše veľké takzvané mainstreamové média o informáciu tohto druhu neprejavili žiaden výraznejší záujem. Dokonca možno ani nebudem veľmi ďaleko od pravdy, keď rovno poviem, že túto informáciu jednoducho totálne odignorovali. O čo ide? Slovenská asociácia novinárov, ktorá je počtom členov druhou najväčšou stavovskou organizáciou žurnalistov, sa zišla nedávno na jednom seminári, na ktorom prítomní okrem iného odprezentovali otvorený list. No a tento otvorený list vznikol ako istý dôsledok nespokojnosti týchto ľudí so súčasným stavom, ktorý v novinárskej obci oni osobne už dlhšiu dobu pociťujú. Uh, uh, otvorený list bol a v podstate aj stále je adresovaný jednak širokej verejnosti, jednak politikom, politickým stranám, ale takisto aj ďalším relevantným inštitúciám, tak doma, ako aj v zahraničí. No a ak dovolíte, vážení poslucháči, aby som vám v takto v úvode dnešnej relácie rád, čo si z tohto materiálu ocitoval. Nebudem ho čítať celý, ale také podstatné časti. Takže ako sa okrem iného uvádza, prepačte, v otvorenom liste Slovenskej asociácie novinárov... V ostatných rokoch je jasne vidieť stúpajúcu krivku arogancie niektorých redaktorov pracujúcich v mienkotvorných, elektronických i tlačených médiách. Občania Slovenska sú často svedkami vzájomnej neúcty medzi redaktormi a politikmi nízkej úrovne profesionality i komunikačných schopností a čo je horšie, nestranosť v médiách sa prepracovala na najnižšiu úroveň od roku 1990. Je akýmsi zaužívaným postupom pravidelný prechod novinárov z elektronických médií do politiky na základe predchádzajúcej podprahovej spolupráce s konkrétnymi politickými stranami. Prípady sú evidentné a občania Slovenska to vidia. Nadpráca novinárov im pre budúcnosť chystá dobre platené pozície poslancov, asistentov, členov dozorných rád a podobne. Z hľadiska objektívneho posúdenia nedávneho tvrdého výroku predsedu vlády o, o novinárskych prostitútkach konštatujeme, že bol k pravde veľmi blízko. Stačí sledovať tlačové besedy s ministrami či poslancami vládnej koalície a dopredu je jasné, ktorí novinári si už dnes pripravujú voliteľné pozície na kandidátnych listinách niektorých politických strán pre najbližšie parlamentné voľby. Tlačové konferencie a besedy sa zvrhli na hádky novinárov s politikmi. Etika žurnalistiky sa dostala hlboko pod bod brázu. Slovenská asociácia novinárov nechce obhajovať predsedu vlády jeho výroky, alebo jeho výrok nebol ničím novým. Súčasný americký novinár a dlhoročný reportér televízie CBS Bernard Goldberg v knihe Ako novinári manipulujú nazval prostitútkou žurnalistiku, ktorá sa spreneverila službe občanovi a takisto je poslaniu informovať objektívne. Novinárov označil za uzavretú spoločnosť, ktorá hlava-nehlava kritizuje iných, ale ostentatívne odmieta kritiku vlastnej práce. Istí ľudia, ktorých, kto si pasoval za mienkotvorné osobnosti v novinárskej obci, sa na Slovensku už dlhé roky oháňajú etikou žurnalistiky. Poučovali a ešte stále poučujú, čo a ako sa má, prípadne nemá v mediálnej oblasti robiť. V situáciách, keď Niektorí redaktori sú verejne skompromitovaní. Takzvaní ochrancovia etiky mlčia. Prečo je to tak? Všetci, ktorí do toho vidíme, po rokoch skúsenosti presne vieme, že za tým všetkým stoja neprajníci vzniku Slovenskej republiky. My, novinári, ktorí sme od samého začiatku stáli pri vzniku Slovenskej republiky, s nemým úžasom dnes sledujeme tých, ktorí tento štát nechceli. A pre svoju prácu dostávajú aj adekvátny vyjadrovací priestor. Do dnešných dní proti nemu sofistikovane bojujú, cieľane podkopávajú základy štátnosti a do spoločnosti vnášajú nevraživosť a intoleranciu. Sme nespokojní aj s vytesňovaním iných názorových skupín, najmä vo vysielaní verejnej služby. My, proslovenskí novinári, členovia Slovenskej asociácie novinárov, ktorí... To s našou krajinou mysleli vždy úprimne. Dnes nedostávame takmer žiaden priestor na vyslovenie svojich názorov, postrehov a upozornení na nezdravé a pre občanov Slovenska škodlivé smerovanie šírené najmä verejnou službou rozhlasu a televízie Slovenska. Toľko vážení poslucháči z obsahu otvoreného listu, ktorý, ak si chcete prečítať celý, nájdete ho na spomínanom portáli Hlavné správy, myslím, že včera sa táto informácia objavila. Ja som veľmi rád a tá moja radosť je naozaj nefalšovaná. Nepreháňam to, skutočne sa z toho úprimne teším, že človek, ktorý sa pod tento otvorený list e, podpísal, je hosťom dnešnej relácie v prvej línii a som veľmi rád, že na Skype môžem už tejto chvíli privítať predsedu Slovenskej asociácie novinárov, pána Štefana Dlugolínskeho. Príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. Chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Slobodného vysielača a pre tých, ktorí s nami nevydržia do konca, chcem zaželať veselé vianočné sviatky, veľa šťastia, zdravia, svetý pokoj najme a Božieho, tak dúfajme, že tých poslucháčov, čo s nami nevydržia, bude najmenej a dúfajme, že to bude skôr o tom, že budú iba ďalší pribúdať. Uvidíme. Konec koncov, keďže ide o kontaktnú reláciu, to znamená, ja viem, že vy to veľmi dobre viete, vážení poslucháči, ale predsa len rátajme s tým, že možno nás v tejto chvíli počúvajú aj noví poslucháči, ktorí nevedia. A práve preto je dôležité povedať, že keďže ide o kontaktnú reláciu, to znamená, že sa do jej prebehu môžete kedykoľvek zapojiť svojimi otázkami na môjho dnešného hostia, aj vy tých možností, ako tak môžete urobiť, je hneď niekoľko, tri konkrétne sú. E, najdálnejšie, keď nám napíšete mail na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Takýž si to môžete reagovať aj telefonicky, keďže hostia máme na Skype linke, tak telefona linka je voľná. Číslo semku nám do štúdia 048 381 01 01. No a tá tretia možnosť je, že nám napíšete otázku, alebo teda nejaký názor k tomu, o čom sa budeme zhovárať dnes aj cez našu internetovú stránku, keď kliknete na zelený odkaz kl do štúdie. Takže toľko ešte na úvod e, tie technické záležitosti. No a teraz ideme k téme. Pán Dlúgyolinsky, viete čo je zaujímavé a, a možno zaujímavé? Možno to slovo zaujímavé ani nie je správne, možno by ďaleko lepšie sedelo slovo symptomatické. E, pre mňa symptomatické alebo zaujímavé je to, že o tomto vašom otvorenom liste, z ktorého som teraz v úvode tejto relácie čítal, a, ja som sa to vlastne nemal kde dozvedieť, nebyť spomínaného portálu hlavnej správy, ktorý ale treba hneď povedať spolu aj s našim rádiom a podobnými ďalšími médiami patrí, patrí do tej kategórie takých tých alternatívnych, proputinovských a neviem akých hrôzostrašných webov a, a médií. Čiže nebyť portálu hlavnej správy, tak ja o tejto aktivite vašej vlastne ani neviem, lebo mám pocit, že že tie veľké mainstreamové médiá, ako si na túto vec zabudli, no, ako by o tom neinformovali, ale môžem sa mýliť, možno mi poviete, že to bolo, len som si to ja nevšimol, ale tak povedzte mi, ako to je, že, alebo čím to je, že e, vy ste o tejto vašej aktivite, o tomto seminári a o tomto otvorenom liste, z ktorého som teraz čítal, vy ste tie veľké médiá neinformovali, oni tam proste neboli, alebo, alebo kde je problém? Prečo, prečo o, o tejto informácii proste nie je nejaká zmienka aj na tých väčších médiách, ktoré ľudia v ďaleko väčšej miere čítajú ako nejaký portál hlavné správy. Tak, máte dobrý postrech, že ste to nenašli nikde. Príčinou je tento stáv, akom žijeme dnes. Informujú veľké celoplošné médiá o tom, čo chcú informovať a o tom, čo nechcú, jednoducho mlčia. My sme náš otvorený list poslali do tlačovej agentúry Slovenskej republiky, do agentúry SITA. Poslali sme list všetkým relevantným politickým stranám, ktoré sú v parlamente Slovenskej republiky. List sme poslali aj ďalším známym, významným e, našim priateľom, aj do zahraničia. Na odozva je taká, že vlastne tlačová agentúra náš otvorený list nezverejnila ani jedna, ani druhá. Takisto ako v minulosti, keď sme niečo kritizovali, tak jednoducho to nezverejnili, pretože niekomu sa naša kritika nepáči. E, Obsah tohto listu, ktorý sme dali po našom seminári mm -hmm. na svetlo Božie, dovolne si tvrdiť, je na 100% pravdivý. Ono je to tak, divák alebo poslucháč si môže všimnúť, že v našich médiách sú iba isté správy, ktoré sa ako si, komu si hodia neinformujú najmä verejná služba o dianí na Slovensku tak, ako by mala. Je to služba, ktorá má slúžiť občanovi. Je to služba, ktorú si občan platí. A ak žijeme v demokratickom štáte, alebo v demokratickom zriadení, tak verejná služba by mala počúvať aj názory iných, nielen istých vyvolených, mm -hmm s ktorými spolupracuje, ale mala by venovať pozornosť aj názorom iných ľudí. Hmm. Vy pod tou verejnou službou myslíte teda verejnoprávne médiá? O tých sa bavíme, áno? No a aby som to slovíčko právne vynechal, to vzniklo ešte na začiatku 90 rokov ako taký fetiš, že čo si zamaskovať Slovičkom právna e, služba e, RTVS, ja som to pomenoval v minulosti, pes, lebo má iba dva rody, tretí rod neexistuje. Čiže je ťažko určiť, čo to vlastne za inštitúciu je, lebo dlhé roky to bola slovenská televízia, od istého času už to nie je. Tak táto služba bola zriadená na základe zákona. A už zákon sám o sebe, to je to právna hej, čiže nemusíme zdôrazňovať, že je to verejnoprávna inštitúcia. Je to služba pre občana, verejná služba. To znamená služba, ktorá má um, splňať všetky kritériá tak, aby slúžila verejnosti. Veď nakoniec aj zákon o tejto verejnej službe, To je všetko taxatívne pomenované, čo všetko má verejná služba robiť. Isté, Jedna poloha je, že je to kdesi napísané a druhá poloha je tá praktická, čo tá verejná služba realizuje, Hej. čo robí, aké má výstupy. Nie no, hovoriť o televíziách alebo tlačených médiách, elektronických médiách, ktoré sú na základe licencie. To sú súkromné médiá... No. Tam som sa chcel práve dostať. nám môžu si robiť a vysielať, čo chcú. Mm. A v tomto momente a nás zo Slovenskej asociácie novinárov žalíma viací, menej verejná služba. Tak, tak, tak. Lebo to je presne to. Preto som chcela by aj pred poslucháčmi upresniť, že sa bavíme teda, či už to nazveme verejnoprávne, alebo len verejno verejnomédiá, uh, že sa bavíme teda o RTVS, teda o slovenskom rozhlase, o slovenskej televízii, o tlačovej agentúre Slovenskej republiky, alebo presne ten argument, že, no, že, že nespomínajte komerčné médiá, alebo tie majú svojho majiteľa a ten si môže robiť, čo chce. No, je to síce zvláštne, ale dobre, povedzme, že áno. Ale vy ste sa zamerali... V, teraz na, na, tie, na tie práve, ktoré si my, občania tejto krajiny, platíme. A teraz, my sme nedávno založili asociáciu nezávislých médií a išli sme presne toto istou cestou, o ktorej hovoríte aj vy. Juraj Poláček, jeden z našich členov, napísal do TASR, napísal do City, napísal do nejakých ďalších portálov, že takáto asociácia vznikla. A nikde sa táto informácia proste neobjavila. Ale... Ja chápem, že keď s takouto aktivitou výjdeme my ako zástupcovia nepodstatnej, pre niekoho nepodstatnej alternatívy, tak je svojim spôsobom dojste niery pochopiteľné, že tlačová agentúra Slovenskej republiky to nezverejní, lebo má nejaké svoje dôvody na to. Ale ja som o vás hovoril ako o počtom členov druhej najväčšej stavovskej organizácie žurnalistov na Slovensku. Čiže chcem tým povedať, že vy ste kdesi inde, ako sme my. Vy ste takisto napísali list do TASR, teda do tej verejnej služby, s tým, že teda ste ich informovali o takomto otvorenom liste a TASR, tá verejná služba, to nezverejnila, nezverejnila od organizácie, opakujem, ktorá je počtom členov druhá najväčšia na Slovensku. Myslím, že po, po syndikáte novinárov, ak sa nemýlim. No, tak viete, že ja chcem, aby aj ľudia pochopili, že tu sme my, dobre, nás nemuseli zverejniť, lebo nemuseli, ale ja by som akože očakával, že taká organizácia, ako je, ako je asociácia novinárov, že to by hádam Taser zverejniť mohla, tak tomu celkom nerozumiem, toto mi vysvetlíte, že, že čo, čo je za tým, ako je možné, že Taser takúto informáciu nezverejní? Od, od také organizácie, ako je vaša asociácia? S tým počtom členov, ktorých zastupujete? Tak to vám poviem, treba si povedať otvorene, že dnes... Uh možno aj 75 novinárov, ktorí pracujú v médiách, nie sú členmi žiadnej stavovskej organizácie mm -hmm. z jednoduchého dôvodu, lebo im to zamestnávateľ nedovolí. Nie sú členovia. Taký istý problém, keby ste sa spýtali Slovenského syndikátu novinárov, hey. tak vám povedia aj oni a navyše, veľmi veľa novinárov sa zviditeľnilo a sa vyštancovalo od Slovenského syndikátu novinárov. Veďže oni nie sú členovia, A prečo syndikát za nich hovorí. Ale prosím, to je ako beseda na... Hej, hej to je skôr taká technická záležitosť. No. No. Ale Vrátime sa k tomu, čo sa udialo. My sme informovali aj SITU, aj tlačovú agentúru Slovenskej republiky, že chystáme seminár, ktorý mal veľmi zaujímavú tému stav novinárskej obce v Slovenskej republike. Tlačová agentúra TASR zverejnila, oznám, že taký seminár bude, ale už tam nikto neprišiel a nepodal žiadnu informáciu, čo bolo, kde bolo. Možno, že tam bol niekto zašity, sa nepriznal, ja neviem, nevidel som. A nepodal správu, možno podal správu, ale niekto to stopol. Lebo na to sme si totiž to už z minulosti zvykli, že keď čo si kritizujeme, čo je pravdivé a občan to vidí, tak jednoducho nemá to priestor ani vo verejnej službe RTVS, ani v tlačovej agentúre Slovenskej republiky. Takže asi tak. No dobre, ale to je potom, keď domyslím dokonca, však o tom sa budeme dnes baviť, ale to je potom nebezpečný stav. Lebo to potom znamená, že nie, je tu niekto, kto rozhoduje o tom, ktorú informáciu ľuďom posunieme a ktorú nie. Isté. Je tu nejaký filter, ktorý filtruje tieto informácie a jednoducho povie, že toto nie. A to je svojím spôsobom cenzúra. Cenzúra je nebezpečná. Ja som ju zažil, keď som ešte pracoval v Slovenskej televízii pod roku 1976 až do roku 1996. Čiže v tých rokoch pred 89. som cenzúru zažil osobné. Mm. Uh, no, dobre, že to spomínate, tie uh, doby minulé, uh, lebo Pozuniem to trošku ďalej tú debatu, veď koniec koncov k tomu sa dostaneme, že, že vlastne čo je ten problém, že informácie sa nedostávajú, prečo sa nedostávajú, o tom sa baviť budeme, ale ten otvorený list, ako som povedal v úvode, vznikol akoby ako taká reakcia váša na neustále klesajúcu úroveň novinárskej práce na Slovensku kde všade tie úpadky sa prejavujú, na to budeme hľadať odpoveď v tejto relácii budeme takisto hľadať príčiny týchto negatívnych trendov, ale teraz by ma predsa na nešte zaujímala na úvod iná vec vy ste v minulosti teda ako ste aj sám povedali, pracovali okrem iného aj v slovenskej televízii keď si niekto otvorí vás životopis, tak sa dozvie napríklad, že ste napísali desiatky scenárov ako režisér, ste sa podelali na výrobe stoviek relácií v zábavnej dokumentárnej, ale aj spravodajskej tvorbe. No a vy v tom otvorenom liste uvádzate, ako teda človek, ktorému je toto prostredie dostatočne známe a ktorý zažil tie doby minulé, vypíšete v tom otvorenom liste, že úroveň, teda v úvodzovkách novinárčiny, sa od 90 rokov neustále zhoršuje, že klesá. Tak uh, ako to mám chápať ja, ktorý som preste ja som mal 9 rokov, keď sa keď sa ten režim minulý skončil. Ako to mám chápať? Že vy vravíte, že v tom, v tom minulom režime to proste fungovalo lepšie? Keď vravíte, že od 90. rokov to stále upadá, tak to znamená, že do tých 90. -tých rokov, 90. roky a mínus dozadu, že to bolo ďaleko lepšie, ako, ako to bolo potom od tých 90. -tých rokov ďalej? A ak áno, tak v čom to bolo lepšie? No, takto. Aby sme sa pochopili lepšie, alebo horšie, hovorme od roku 1990, lebo dovtedy bola cenzúra. Mm. A e, to, čo som vtedy zažil, videl, počul, tak môžem iba povedať toľko, že profesionálne boli všetci vtedajší pracovníci slovenskej televízie na vysoké úrovni. Mm -hmm. Žiaľbou, ten obsah bol krivený z pochopiteľných dôvodov, pretože tu vládla jediná strana, komunistická strana Československa a ona mala svoju ideológiu a spravodajstvo v STV vlastne tam na 99,9 boli zamestnaní všetci, ktorí boli príslušníkmi komunistickej strany. Čiže už tam u nich bola istá samoregulácia. A sa regulovali aj vo svojich príspevkoch a potom ak sa regulovali menej, tak ich reguloval niekto iný, poväčšine šéf-redaktor alebo vedúci skupiny. Takže to obdobie by som vynechal. Ja som len v tom čase v spravodajstve nepracoval, ja som pracoval v zábave. My sme tam mali trošku inú klímu, alebo zo 46, pracovníkov hlavnej redakcie zábavných programov bolo iba 8 komunistov. A tak sme tam boli vlastne preváha. Netvrdím, že sme mali slobodu, ale dosť veľa vecí sa dalo pretlačiť, pod Praha a všetko ináč, aj keď sa im to nepáčilo. To bola redakcia, ktorá bola taká, povedal by som, benevolentnejšia, ale keď došlo k nejakým výrobek nejakých ranácií, ktoré odporovali maximálne, tak jednoducho to išlo do archívu a bolo to trezorované. No sa to nevysielalo. Pamätám si na viaceré také, ale to je obdobie, ktoré bolo. Hovoríme o tom, čo, čo je teraz. Dobre, ale povedzte mi, lebo, lebo mňa to naozaj zaujíma. Ja, ja fakt a... nepamätám si tú dobu. Ja, ja čiste zo zvedavosti sa pýtam na to, lebo počúvam od, ja, ja teda v médiách nepôsobím dlho možno nejakých 10 rokov, niečo viac dozadu. Uh, a ja som sa stretol s ľuďmi, ktorí v médiách pôsobili aj v, v tom režime spred 89. oni hovoria, že áno, presne toto, čo ste vypovedali, áno, cenzúra, áno, súdruhovia, áno, komunistická strana, ale, ale, ale ďaleko väčší profesionáli. Hoci, hoci s tou Autocenzúrou, o ktorej vy hovoríte, že áno, samozrejme, komunisti s autocenzúrou, že vedeli, čo môžu, čo nemôžu a kde sú mantinely, ale o autocenzúre môžeme podľa mňa aj dnes hovoriť, možno ja. ešte horšej, ale početiať, ale že, ale že to je dôležité, že ale vravia oveľa väčší profesionáli ako dnes vtedy politínovi. To je na 100% pravda. Tam sa bazírovalo na profesionálite, to je jedno, či sa niekto uchádzalo post a keď sa už aj uchádzal, musel, musel mať vysokoškolské vzdelanie pri smeru a nenastúpil hneď ako redaktor, ale musel byť ako eleo. Musel sa trošku priučiť, odpozorovať, ako sa to remeslo robí. To isté sa týkalo aj kameramanov. Prišli, a ja neviem, z FAMu, z Prahy. Tak v istý čas museli byť asistenti, aby sa vklínili do toho kolektívneho do systému, lebo výroba relácie a nejakého filmu alebo zábavného programu ide o kolektívne dielo, čiže robí to kolektív a vy vlastne naskakujete do vlaku, ktorý je rozbehnutý, mm -hmm. musíte sa prispôsobiť tej rýchosti a proste celému tomu technologickému reťastu. Takže vtedy to bolo tak. Dnes, čo sledujem, aj čo som zažil v 90. rokoch, už sa nebazíruje na tom, že nejaký redakčný eleo, nejaký postup jednoducho, človeka tam nasadia, dajú mu noty, čo má urobiť. A potom večer, keď si zapnete vysielanie z pravodajských staníc, tak tam je to vidieť. Vlastne všetko vysielanie, ktoré sledujeme, je ako cez kopírak. Dokonca je ten scénosled. Hej. To, čo má verejná služba, to má aj komerčná stanica 1, 2, 3. Ako keby nič iné sa neudialo, iba sumár toho scénosledu na tých všetkých uh, staniciach. A toto je tá záhada, že vlastne ťažko je odlíšiť, kto je kto. Ono tí uh, redaktori v posledných rokoch robia vlastne ako jedným štýlom. A často pýtajú témy alebo dostávajú témy také, ktoré sú po väčšine iba o politike. Niektorých redaktorov dokonca aj špeciálne riadia poslanci Národnej rady. Dávajú im tie noty, ako, prečo, na čo a za čo. to v tom spravodajstve zviditeľnili. Mm. A toto je ten problém a nebezpečný problém, pretože nemôžeme hovoriť, že toto je um, tá demokracia. I, isté, demokracia je široký pojem, čo to je. Nieraz uh, jeden uh, slovenského pôvodu guvernér v Pensilvánie, pôvodný Slovák, keď som sa opýtal, že nech mi vysvetlí, čo to je demokracia, tak sa začal rehotať a povedal, že Vieš, Štefán, my tu v Amerike už, už 200 rokov sa hádame na tému, čo je to demokracia. Mm. Ja som nebol spokojný a chcel som trošku, mi to viac objasniť. Tak mi povedal, no, keď to chceš počuť, tak to je vláda väčšiny nad menšinou. To je demokracia. Mm. Čiže kto? Vlastne médiá, čo je tá väčšina to práve Vestná, nie je tá väčšina väčšina cez e, papiere no je tak áno, taká väčšina áno papierová, len nie ako personálna väčšina väčšina, ktorá rozhoduje a rozkazuje čo kde má byť a nie je ľuto niektorých redaktorov, lebo niektorí v minulosti sa veľmi pohálili že posluchali politické strany robili nadprácu snažili sa pod Prahovo dostať isté veci do vysielania že potom jednoducho ich odkopli ako takú prašivú zver alebo splnili si úlohu tak už ich nepotrebovali a je to taký kolobek no, tí, ktorí sú trošku mazanejší tak tí sa vedia presadiť aj inač, že si vybojujú aj nejaké teplé miestečko na kandidátskej listine politickej strany ich mm. prípadov z minulosti je veľmi veľa toho by som nechcel to nejako rozmazávať ale kto sa tomu venuje tak vie, o čom hovorím. Posledný prípad uh, riadenia spravodajstva vo verejnej službe poslancom uh, pánom Grendelom, aj, ktorý bol v dlhé roky redaktorom archíze. Ja som myslel, že aj na toto narážete presne. Uh, teraz sa to uh, rieši, ale je to čudné, lebo rieši sa to už istý čas. Pán šéfredaktor z verejnej služby si zobral dovolenku. Pán Diko? Áno, pán Diko. E, neviem, či riadi aj naďalej cez maily a cez Skype a neviem ako. To už je otázka na niekoho iného. Ale jedno je isté, že tie maily nikto nevyvrátil. No teraz nejaká komisia, aj zahraničná ide, ide to riešiť, ale smutné je to, že vlastne keď e, cez sociálne siete sa ozve redaktorka ktorej tam naši romskí kamaráti ukradli kamaráti v že hej, ukradli nejaké zvody, okapové žľaby, ona tam rozhorčená napíše dve, tri vety, za to ju okamžite vyhodia na ulicu tak to je čudné. Druhý prípad, ďalšia moderátorka, ktorá v spote podporí rodinu ako takú, že je za e, normálnu rodinu, prírodzenú rodinu dostane výpoveď. Toto sa mi zdá ako veľmi čudné a pritiahnuté vlasy, že na jednej strane šéf-redaktor jednej verejnej služby, za ktorú si občan platí, e, pracuje na základe poverenia cez maily bývalého kolegu z komerčnej stanice. Mm. A on, koná, on koná, a koná tak, aby to bolo k spokojnosti politickej strany, ktorú jeho zadávateľ svojím spôsobom zastupuje a sedí v Národnej rade a má ten mandát. No. To je nebezpečné pre naše médiá, že kto si zo zákulisia riadi novinárov. Toto by sa nemalo stať. K tomu sa dostaneme. Ja som aj čakal, že teda hneď budete chcieť ísť k tým aktuálnym problémom, veď to je vlastne aj gro tejto celej relácie. Ale máme dve hodinky, zase až tak veľmi sa ponáhľať nemusíme. Tak preto ešte pred pesničkou, lebo pol hodinku už máme za sebou, tak zahráme si pesničku. Ale predsa len vás ešte jednou otázkou vrátim do tých dvoch minulých a už potom po pesničke pôjdeme na aktuálne problémy. Vy, vy sám ste potvrdili to, že v minulosti tí novinári boli profesionálnejší, hoci teda ideologicky zafarbení z dôvodov, proste lebo socializmus museli byť zaradený, autocenzúra fungovala a tak ďalej, ale boli jednak väčší profesionáli a jednak uh, keby dnes tí ľudia pôsobili v médiách, tak by to boli ľudia ktorí by nemali, že 20 rokov, 22, 25, ale, ale mali by 40 rokov, možno 50 rokov a tak. Lenže po 89. sa stala taká vec, že keď sa zmenil režim, tak ľudí, ktorí dovtedy pôsobali v médiách, bolo treba povyhadzovať, lebo boli zafarbení nesprávne. Tak ešte jedna otázka, taký návrat do minulosti. Podľa vás bolo to správne, že sa že sme sa ako spoločnosť vysporiadali s vtedajšími novinármi takým spôsobom, že vo väčšine prípadov sme ich odstavili od ich práce len preto, lebo uh, lebo teda boli v komunistickej strane a, a tým pádom už nemali právo ďalej v médiách pôsobiť, alebo skúsim sa to inak spýtať. Mali by sme dnes tieto isté problémy, keby sme v 89. tých ľudí neboli prepustili a dnes by v médiách fungovali starší ľudia so skúsenosťami a ešte s profesionálnou výbavou, ktorú teda ešte ľudia mali? Tak viete, ono 89. a 90. rok až do volieb bol dosť uh, také hektický išlo de facto o akýsi spôsob odovzdania moci niekto tomu hovorí revolúcia niekto tomu hovorí zamatová revolúcia ale dnes vieme, že to bolo dohodnuté, ako kto a kedy komu čo odovzdá, ale i napriek tomu bolo treba nejakých obetných baránkov, samozrejme, že v tej špičke do dnešného dňa nebol odsudený nikto, a na tom spotku, najmä v slovenskej televízii alebo v slovenskom rozhlase, tak sa tam hľadali blchy v kožuchu a tak sa stalo, že v rámci lustračného zákona, ktorý bol prijatý, tak celý kolektív, takmer celý VSTV žiadal lustrácie všetkých svojich zamestnancov. To sa aj udialo. Do akej miery tie lustrácie prebehli v súlade alebo v nesúlade, je to sporné, pretože ten, ktorý prijímal tie ustračné svedčenia nakoniec sa ukázalo, že sám bol spolupracovníkom so štátnou bezpečnosťou. Ešte dlhé roky v slovenskej televízii pracoval. No ale došlo k istým radikálnym rozhodnutiam, že tí, ktorí boli vylustrovaní, uh -huh. tak väčšina, niektorí dobrovoľné, iní zase pod istým natlakom uh -huh. odišli ale niektoré zostali. Napríklad všetci režiséri v hlavnej redakcie spravodajstva Už s nimi sa narábalo ako v, ruka, v rukavičkách mm -hmm. boli presunutí do športu. To no, boli vyilustrovaní. Možno, že jeden nebol, neviem. To teraz by som musel hlboko zal zaloviť do pamäti. A tí profesionáli, ktorí tvorili, tí tam zostali. Uh -huh. Lebo väčšina tvorcov, ktorí tvorila až na pár výnimiek, neboli v komunistickej strane. Tí, čo boli, tí sa zdeklovali alebo stali, a sami povedali, áno, bol som, odchádzam a odišli. Uh -huh. Lebo voči ostatným to bolo aj neseriózne, keď ste na nás zistili, že rok je rokucek, kto si na vás vypisoval všelijaké hlásenia, čo ste povedali, kde ste boli a neviem čo všetko. Ja vám poviem taký osobný príklad, ako to fungovalo. V 79. roku sa nám konečne aj s bratom podarilo vycestovať do Talianska. Dostali sme doložku na 21 dní. Predtým všetky tie procedúry, ako devizový prísľub a proste tá kolobežka, to bol taký papier, ktorá chodila cez komunistickú stranu. Mimochodom, nikdy som nebol členom žiadnej strany, ani som nebol vylustrovaný, to len tak na margo. Tak až keď ste to, toto všetko mali na kope, mohli ste vycestovať. To ešte neznamenalo, že ste mohli prekročiť hranicu. Lebo dosť často sa stávalo aj niektorým mojim kamarátom, že jednoducho pasovak sa otočil, vám zlomil pas, otočil sa naspäť a povedal, máte neplatný pas, pretože je prelomený. Že ste necestovali nikde. No nič, skrátim to. Vyštartovali sme do Talianska a mali sme taký cieľ, že poďme navštíviť všetky sopky v Taliansku. Čiže boli sme až dole na Sicílii, aj na takých ostrovoch Lipári a, a Vulkáno. No a e, cesta nám trvala na miesto 21 schválených dní, 23 dní, čiže sme meškali. Keď sme sa vrátili domov, tak som išiel do práce a už keď som išiel cez vratnicu o výškovej budove, tak som tak periférne dozadu videl ako vrátnička, ktorá bola mimochodom ozbrojená. Kde si telefonuje? Zdvihla telefon a už tam čo si začala. Mm -hmm. Došiel som do svojej kancelárie na 19. poschodie, hneď som mal telefonát a už to išlo. Súdru Dlugolinský okamžite sa dostavte na zvláštny útvar. No, tak dobre, už som vedel, ktorá hodina bije. Tak som tam prišiel, a tam sedel jeden súdruh, bol sa muška, a ten mi hovorí, že prečo meškáte? Prečo ste, súdruh Golinsky prišli o dva dní neskôr? Bola dlhá cesta, a my sme boli až na Sicílii, a to bol ako, to bol ako pre býka červené sukno, že vy ste boli na Sicílii? hovorím áno, bol. A teraz klasické otázky s kým ste sa tam stretli o Emstallianni, tomu nestačilo čo od vás chceli, proste znožka rôznych otázok, nezmyselných otázok a skončilo to tak, že potom som už devizový prísluv nedostal mohol som záranicu vycestovať až v 89. roku takže tak a ešte ešte to malo aj takú dohoru že keď som skončil Vie, že mu, lebo to som robil ďalkovo, kombináciu režia a dramaturgia, tak som nebol preradený za režiséra v našej redakcii, hoci miesto bolo voľné. A vtedy šéf-redaktor mi to do očí že ja vás nikdy nepreradím. Keď som sa spýtal, prečo, to mi povedal, že nie ste členom komunistickej strany. Ale viete, ja e, som... To ja... tá minulosť, aby ste si urobili po... trošku obraz, ako to fungovalo. Užak ďakujem, že ste to povedali, ale ja som to v otázku mieril práve k tomu, že vlastne, čo je problém? To už sa tak ako dostávame k tým súčasným problémom, o tom budeme hovoriť po pesničke, ale možno tak ešte pred pesničkou ako také avízo, že... Mnohí hovoria, že problémom dnešnej žurnalistiky, okrem iného, okrem majiteľov médií, okrem toho, že média žijú z reklamy a ďalších vecí, o ktorých sa budeme baviť, ďalším tý, vážnym problémom je to, že jednoducho dnes sa do médií dostane takmer hoci k to. Že už nie, nie je potrebné prejsť takoutou, presne tou školou, o ktorej ste hovorili, ktorou bolo treba prejsť za socializmu, ten, ten systém Eleva, a nejaké jazykové skúšky, ja neviem, niečo, vysoká škola, všetko to možné, že to už dnes nie je potrebné. A potom sa vám stáva situácia, že dnes sa vám z kamer alebo teda z televíznych obrazoviek prihovárajú 20-ročné dievčatá, ktoré síce na kamere vyzerajú pekne, ale skúsenosti nula bodov, vzdelanie nič moc. Čiže, čiže my máme zase akoby iný problém. Tak preto som sa pýtal, že či, či bolo správne po tom 89. z vášho uhla pohľadu proste tých profesionálov vyhodiť, lebo boli zašpinení tým -tou minulosťou komunistickou. Či by nebolo bývalo, to je hypotetická otázka, to už je dnes asi zbytočné, ale či by nebolo bývalo lepšie ich tam nechať, lebo mali skúsenosti, lebo mali tú školu, lebo, mali, lebo si prešli všetkými tými eleuskými záležitosťami a či by nebo, ne, ne, nerobili v demokracii ďaleko lepšiu robotu, akú robia možno dnes tí, síce nie zašpinený komunistickou minulosťou, ale neschopný. Tak toto poviem úplne natvrdo. Tak ono, viete, po 89. Bol, to bol zložitý proces. Uh, niekde sa aj svojím spôsobom v úvodzovkách kraglovalo aj mm. za rôzne krivdy. Ale ja si myslím, že pokým neprišlo na Slovensku k duálnemu systému, tak tá inštitúcia bola stále profesionálna, pracovala profesionálne, noci pripúšťam, že tam boli aj politické tlaky. Keď nakoniec politické tlaky boli hneď po voľbách v 90. roku. Ja som to zažil na vlastnej koži. Ja, ktorý som bol nestranník, tak odrazu po voľbách v 90. roku Keďže som robil všetky volebné spoty, podotýkam legálne ako režisér slovenskej televízie pre slovenskú národnú stranu. Do tých spotov bolo dosť, tam bolo aj nejaké besedy a tak, lebo treba si uvedomiť, že v tom čase neexistovali žiadne súkromné štúdia, tak dohoda bola medzi tými politickými stranami, že to bude robiť slovenská televízia. Mňa si vybrala slovenská národná strana. Keď to skončilo a tá strana získala vyše 15 do federálneho zhromaždenia, nejakých 14 do Slovenskej národnej rady, tak odrazu som dostal dištans. To bol taký tichý dištans. Potom som zistil, že ten dištans meroval z VPN a vlastne všetci, ktorí robili pre tie strany, ktoré boli mimo zorného úhlu VPN, tak všetci sme boli svojím spôsobom postihnutí. Ja som vyše roka nedostal žiadnu prácu, bol som zamestnaný, vyhodiť ma nemohli, pretože som bol e, dlhoročný pracovník, mm. e, svojím spôsobom aj pamätník. Takže jednoducho ma potrestali tým, že som nedostával takmer žiadnu prácu. Mohol som robiť iba raz mesačne žrebovanie Mateša, To <hý> Po roku sa to trošku ako uvoľnilo, pretože tá vedúca úloha v spoločnosti VPN sa rozpadla. Na konec 92. boli nové voľby a ja som mohol začať normálne pracovať ako režisér, neskôr ako Še režisér v spravodajstve slovenskej televízie, ale hovorím, tá doba vtedy bola hektická, čiže aj po 90. roku uh -huh. došlo k takýmto, povedal by som, svinstvám, povedal som to vulgárne. To je v poriadku. Ale je to tak. No. Nemusíte byť tak politicky korektný v tejto chvíli. Bol, keď som spravodajstve robil šev redaktor pán Fila pán file a jednoho zavolal a povedal mi, tak si brblal po podnos, že viete, my vás teraz ne, ne, nepotrebujeme, my vás proste niekedy vám zavoláme, keď vás budeme potrebovať a neviem čo, preto som bol interný pracovník, to dotýkam. A vtedy som to pochopil, že vlastne ten človek, ktorý podľa dostupných prameňov až v marci 1990 vystúpil z komunistickej strany, hm. používa opäť tie staré maniere. Hm. Že vyhodiť alebo znemožniť. To boli spôsoby za bývalého režimu. Takže to bola doba hektická a prelievalo sa tam všeličo. Ostali tam aj tí bývalí s tým myslením, prišli tam aj noví. Prišli tam aj rehabilitovaní, ktorí boli postihnutí za 68 rok. Ale tých rehabilitovaní tých bolo veľmi málo, čo s výnimkám. Niektorí sa so už nevedeli zaradiť do toho systému aj v rámci technológií, aj, aj v rámci ako iného myslenia. Hej. Ale boli tam aj takí ľudia úprimní, ktorí chceli aj, aj robili a urobili aj celkom prospešnú prácu, napríklad Imrošteliár, na ktorú si veľmi dobre spomínam, ešte, ešte žije, on bol ten, ktorý bol rehabilitovaný. Mm -hmm. Otvorená duša, pronárodný človek, kresťan, katolík, s dobrým zmyšľaním, ak počúva, neviem, či počúva, ale tak, že všetko dobré. No. Takže doba bola hektická, a potom a... tak postupne sa kryštalizovalo a bolo to volanie po zavedení duálneho systému, ktorý sa svojím spôsobom aj udial. V 1994 roku to bolo za vlády pána Mečiara, ktorý zaviedol duálny systém a ja budem tvrdiť do dnešného dňa, že urobil to veľmi zle a nešťastne pretože v zápetí urobila jeho vláda aj druhý krok, keď oslobodili od platenia koncesionárských poplatkov penzistov. Čiže tými dvoma krokmi dostala slovenská televízia dva údery pod pás. Jeden vo výpadku asi 500 miliónov korún a druhý úder pod pás bol ten, že vznikol doľavný systém. E, áno. Treba duálny systém, ale poučme sa, my nie sme taký veľký štát, aby sme mohli mať duálny systém a x, y celoplošných staníc. Jednoducho tá ekonomika to nepustí. Poučme sa napríklad od Rakúšakov. Tam dlhé roky nebol duálny systém. Bola iba ORF, ktorá vysielala aj obraz, aj zvuk pre celé Rakúsko. Tuším 5-6 rokov dozadu a bol som. Povolili duálny systém, ale iba pre stanice také, ktoré budú pôsobiť regionálne alebo lokálne. Mm. Celoplošné, keď sa pozriete v Rakúsku, do dnešného dňa funguje štátna verejná služba. Dobre, teraz, až... a teraz dopoviem, toto B vlastne. No že vlastne po zavedení duálneho systému začal rozklad slovenské televízie. Vznikali nové stanice, lanárili odborníkov, samozrejme, že si vyberali tie hrozienka, tie kvalitné hrozienka a tak si poobsadzovali, a ne, to bola VTVčka, potom markíza a, a ďalšie. E, povyberali ľudí najlepších a začalo to oslabovanie tej verejnej služby. A potom sa to úplne, úplne zrutilo po 98. Ešte chvíľku to fungovalo, ale potom už totálne, keď došiel pán Rybniček za generálnou rejiteľa a prvé, čo bolo, tak prepustil 1400 ľudí. Vyhodil na ulicu. A to boli odborníci. To bola tá duša uh -huh. slovenskej televízie, ktorá bola vyhodená s prísľubom, že Budeme s vami spolupracovať. Nestalo sa tak. V Slovenskej televízii ostalo už iba Torzo. Ja som kde si aj napísal, že z veľkého rybníka ostal iba celkom malý rybníček. A to, to, to bol ten problém, že vlastne odvtedy e, sa tam premielajú ľudia a veľa ľudí na tých obrazovkách a stále budem tvrdiť, že nie je to dobrý trend keď sa ľudia vymieňajú a neustále. Často je z politických dôvodov. Mm -hmm. Že opäť berme si príkladu od susedov ORF, alebo ja neviem, aj CNN, aj, aj CDF. To, to jedno. Proste tie veľké renomované stanice, oni tých ľudí nemenia. A ak, tak iba z, z iných dôvodov, že ten človek odíde, lebo má lepšiu prácu, alebo Proste ide sa venovať niečomu inému. Ale tie tváre sú tam, tie tváre sú dôveryhodné, tie tváre, tváre pôsobia, alebo tí ľudia profesionálne a tam nie je zaváhanie. Hm. Čo sledujeme u nás, tak títo redaktory poprvé, že nevedia skloňovať, na to som sa zvykol, že používajú ťažké konštrukcie vied, to znamená, že štylistika pre nich je španielská dedina, že to obrazovo skladajú, alebo témy vyhľadávajú, ako keby robili pre bulvár. Často je to tak, čo je smutné. A vôbec sa tá služba nevenuje, napríklad tu máme na Slovensku schopných aj iných ľudí, iba hercov a spevákov a ja neviem celebrity rôzneho druhu. Sú tu rôzne odborníci, ktorí rezonujú vo svete. Sú tu špičkoví lekári. Sú tu proste je tu XY y profesí, o ktorých ani pes neštekne, Pretože to, to, to nie je trendové. Trendové Čo si iné, trendové je asi toľko, ako som mal možnosť si pred rokom, zažiť uh, v Slovenskej národnej rade, alebo v Národnej rade Slovenskej republiky, keď taký hľúčik, redaktoriek tam sedel a už sa medzi sebou bavili. No ako, ako urobíme tu tému? Čo, čo urobím? A tá jedna vyskočila a hovorí, no ja začnem asi tak, že postavím sa pod smetný kôž, veľký, pod kandeláber, a vyskočím do záberu a za mnou bude Národná rada a poviem tak tu, v tomto parlamente, dnes, bude dnes taký bordel, že až... A proste takto sa bavia, že ako by to malo vyzerať. Pre mňa to znamená asi toľko, že takýto redaktor alebo redaktorka nemá úctu k ničomu, lebo som stále tej zásady, že ak si človek niekoho zvolí, alebo ľudia si niekoho zvolia zastupujú Národnej rade poslanci, ktorí si zvolili na funkčné obdobie a že je etablovaná vláda, ktorá má svojho predsedu, že je tu prezident a je tu predseda parlamentu, že sú tu ústavní činiteľia, tak musíme mať voči ním trošku aj úcty. Mali by sme sa chovať alebo mali by sa oni chovať ako správny žurnalista, to znamená, že ak ide o spravodajstvo, má položiť otázku a nech ten človek povie. Nech povie, aká je jeho agenda, čo urobil, čo mieni urobiť, ale v žiadnom prípade by mu nemal do toho skákať a ho zneisťovať a komentovať vlastnými názormi. No viete, on tvrdí, že zastupuje koncesionárskych poplatníkov a tak ďalej. Ale kto takto? Páčte, pána Dobčinského sledujem už roky ja iba žasnem nad tým, že ešte stále tam pracuje A to nie je iba môj názor, to je názor XY ľudí Tak, vlastne urobme ste... to teraz ale takto, pán Dugolínsky lebo dlho už rozprávame, ne? Poďme si trochu iba oddychnúť hudobne, veď e, vlastne sme sa cestu históriu, minulosť dostali vlastne do súčasnosti už ste to začali pomenovávať tie, tie, tie problémy terajška ktoré tu máme, budeme v tom pokračovať, ale dáme si teraz po hodine hudobnú prestávku vy ostanete na, na Skyblinke, neskladajte. A samozrejme pre poslucháčov informácia, že samozrejme píšte, ak máte otázku, vidím, že už nejaké maily prišli, takže po pesničke sa k ním dostaneme, ale taká tá technická informácia, mailová adresa studiozavinačslobodnyvielac.eská, teraz taká samozrejme ako inak priliehavá pesnička k téme, ktorú rozoberáme od speváčky Mierky Miškechovej. 17. 2013 denník beznádejnej novinárky Žurnalista Žurnalista koľko toho musíš vystať, klamať druhým klamať sebe vysíš na vlásku a na webe píšem, čo mi Perostačí, som v obraze a som v tlači. Pikanterie, katastrofy, chcem być fida, chcem mať profit, píšem články o lúbení, konzumujem tie peny, píšem zlá gramatika, sama to nekotýkia. Pážení poslucháči, ak ste prišli možno trošku neskôr k zariadeniam, cez ktoré počúvate naše internetové rádio, tak vedte, že dnes sa bavím spolu s predsedom Slovenskej asociácie, novinárom Štefanom Dlugolinským jednak o otvorenom liste, ktoré, ktorý v týchto dňoch adresovali širokej verejnosti vzhľadom k aktuálnemu stavu e, žurnalistiky na Slovensku alebo vôbec toho celého novinárskeho stavu, s ktorým oni teda, zástupcovia tejto asociácie, nie sú veľmi spokojní. No a samozrejme do tejto našej diskusie sa môžete zapojiť aj vy, prostredníctvom mailov studiozavinačslobodnyvyselac.sk to je mailová adresa, telefonické číslo 048 381 0101 Videl som, že už v tej úvodnej časti niekto nám volal do štúdy, ale ešte chvíľku počkajte, kým uh, s pánom Dlogolinským sa dostaneme vlastne k tej té téme. My sme v úvodnú časť tejto relácie venovali tak trochu aj tej minulosti uh, a slúbil som pred pesničkou, že sa dostaneme teda k tým aktuálnym problémom k dnešku a práve v tejto chvíli v tej druhej časti našej dnešnej relácie by som si pomohol mailom, ktorými sem prišiel e, cez pesničku len ho teraz musím veľmi rýchlo nájsť e, tuto máme mail od e, nepodpísala sa posluchačka to nevadí e, jednak vám ďakujem pán Dlholinský že ste ako, prijali pozvanie do nášho rádia v e, Ďakujem vám teda v tom svojom maili za odvahu, lebo že sú teda ľudia, ktorí s týmto rádiom majú problém a boja sa ho legitimizovať, takže klobuk dolu pred vami, jednak toto píše. No ale teraz k tej otázke. Keď sa predsunieme do dneška, hovoríte pán Dlugolinský o tom, že súčasný stav novinárčiny je žalostný. V čom všetkom sa tá žalostnosť z vášho uhla pohľadu prejavuje? Pýta sa posluchačka. Tak... Žalostný je v tom, a hneď od začiatku, že väčšina novinárov nepracuje v internom stave, ale pracuje na živnosť. To je ako čosi nehorázne, pretože ako živnostník, ja som tiež dvoje roky pracoval, viem, čo to je, čo treba všetko urobiť, aby sa človek uživil, a ja sa mnohým z nich ani nečudujem, že urobia istú nadprácu alebo urobia čokoľvek podľa zadania, ktoré dostanú. Žalostné je to asi aj v tom, že keď sa pozriete, večer si predsváhajte všetky tie stanice naše spravodajské, ktoré vysielajú spravodajstvo. Ja som to aj dnes povedal, to je ako cez kopírak. Tie isté témy, proste všetci sú vždy na jednom mieste a prinášajú to isté. Každá jedna stanica. Čiže oni sa vôbec ako, ako keby sa neodlišovali. A to je jedno, či pozeráte STVčku, alebo Markízu alebo Jojku. Zkrátka je to to isté. Stále tie isté témy. Tak, ako keby sa dohodli, čo budeme dnes vysielať. A preto sa mi to ako nepáči. A nepáči sa mi stále o tej verejnej službe hovoriť že je dosť málo informácií z regiónov. My často nevidíme, ale inými kanálmi sa dozvieme, čo sa kde stalo. A smutné je aj to, že mnoho týchto redaktorov, ktorí pre túto službu pracujú, takisto robia na živnosť, najmä keď sú vonku, keď sú z iných miest. A im sa stáva často aj to, že keď niečoho vyrobia a ponúknú do Bratislavy, tak ten pán editor, ktorý tam sedí, tento jednoducho nezoberie, lebo sa mu to nevzda, ne, nezdá ako vhodné pre vysielanie z istých dôvodov, hoci správa je ako profesionálne urobená, zaujímavá. Ale keďže nie je nejaká do konceptu večerného vysielania, tak jednoducho to vyhodí, nezoberie a ten redaktor, ktorý robí na živnosť, spolu s tým kameramanom pracovali zadarmo. Čiže toto je tiež také čudné. Minulé som s jednou redaktorkou, nemôžem ju menovať, lebo určite by sme ho prerušili akýkoľvek kontakt. Som sa bavil na túto tému a mi povedala o XY -ne príspevkoch, ktoré vlastne vyrobili do šuflíka. Nikdy ich nepoužijú pretože nemajú kde. No a toto, to, toto je to zvláštne. Hm. To keď robia v komerčných médiách, prosím, tam, tam je iná atmosféra, tam je to postavené na iných princípoch, tam nech si vysielajú v zmysle zákona, čo chcú, nech si zamestnávajú, ako chcú, hej, proste musia dodržiavať zákon. Ale špeciálne táto verejná služba má slúžiť občanovi občan si za ňu platí a preto očakáva aj výsledky. Ja, ja som samozrejš... Očakáva, očakáva aj kvalitu a profesionalitu. Ja inač, keď porovnávam rozhlas a televíziu, tak musím dať klobúk dole pred rozhlasom, pretože tam si ešte stále zachovávajú profesionalitu, či už vo verbálnom prejave uh -huh. alebo aj v takom staršom duchu, že však budme voči sebe tolerantní áno, sú tam tie výnimky dnes sme o nich hovorili vedenie besedy pánom Dobšinským tak to to, to, to, to, to, to je niečo ako prišerné to, keď ten človek sa vyjadrí, že zastupuje všetkých koncesionárov na Slovensku tak okamžite sa pýtam, ako si to dovoluje. Ako si to dovoluje tento človek takto sa vyjadriť poprvé. druhé, nepozná elementárnu slušnosť voči respondentov. Jedno, či tam sedí predseda národnej rady, šéf parlamentu, poslanec, alebo obyčajný človek. Tá slušnosť tam musí byť, pretože vždy má voči sebe partnera, ktorý si na tú službu prispievá, platí. On sa chová ako majiteľ. Tí, čo tam sedeli, moji známi a kamaráti, tak mi povedali, že to, keby si videl, ako tam on sedí, taký je taký zošuverený nejaký, ani nepozerá človeku do očí, že to je ako niečo strašné. Sedieť v štúdiu a s tým človekom besedovať. Teraz sa bavíme o tom dopšinskom, áno? Áno. Aha. Dobre. No a to, to sú tie zvláštnosti, že neprofesionalita, hovorím čes výnimkame, ktorí fakt robia tie veci statočné, pri, pri, prinášajú zaujímavé správy, zaujímavé informácie, ale zvláštnosti sú aj v tom, že často sa stalo, že v spravodajstve uh, sa komentuje. A uh -huh, uh -huh. by sa nemalo. To, to, to neexistuje, aby niekde vo svete v demokratickom svete zase pojem v úvodzovkách, lebo tá demokracia to je to, čo sme si povedali v úvode že sa ten redaktor chová tak, ako má veď, pane Bože platia staré regule, regulé mal by platiť aj v dnešných školách, ktoré vypustia ročné XY odborníkov na média z toho polovička hneď nemá čo robiť jedna tretina sa ako tak zamestná a tretina čaká, že čo bude. Tak žiaľ Bohu, oni to už dostanú v škole, že vlastne nie sú vedení e, pragmaticky, nie sú vedení tak, e, takým štýlom alebo takým systémom, alebo takými osnova, osnovami, ktoré by ich smerovali do priestoru, ktorý po chvíľku zažil na vlastnej koži. E, Príčinu vidím v tom, že často na tých školách učia ľudia, ktorí nie sú z praxe. Nikdy nič prakticky nerobili. Sú to ťažkí teoretici, ktorí ich učia tak, ako učia. A potom ten mladý človek, keď je vyhodený cez tú palubu, on si padne do tej vody a snaží sa v nej plávať a chyta sa čohokoľvek. Pretože potrebuje prežiť, potrebuje žiť, potrebuje si platiť nájom, potrebuje si platiť všetky tie odvody, pretože je živnostník. A... Toto je to zle. Dobre, ja, ja trošku teraz z ja V internom a... stave zamestnaný, pretože istých treba mať aj v internom stave, čo by to za firmu. Čo by to bolo za firmu, keby nemala, nemala interných pracovníkov. Ale hovorím, väčšina tých redaktorov, prispievateľov, najmä v komerčných médiách, ale aj vo verejnej službe, sú redaktory, ktorí robia na živnosť. Mm -hmm. No, teraz vám trošku do toho len vstúpim, ak môžem, že toto treba tiež tak dovysvetliť, že vy tu prevažne hovoríte o tých ľuďoch z tých verejných médií, teda z STVčky z rozhlasu slovenského možnosť ľudí, ktorí pôsobia v tlačovej agentúre Slovenskej republiky, to sú tí, ktorí pre niekoho fungujú teda v tom pomenovaní verejnoprávne média. Máme tu komerčné médiá, ktoré ale vy hovoríte, že majú svojich majiteľov. Dobre, tie si robia niečo svoje, ale vy dbáte spremňa celkom logických dôvodov práve na čistotu práce v tých verejnoprávnych. Ale ja predsa len hoci teda sa venujete prevažne tým verejnoprávnym, prepáčte mi za to slovo, právnym, to... Predsa len, chcem sa spýtať aj na tie komerčné, viete, z jedného dôvodu, lebo, dobre, ja rozumiem, že majú svojich majiteľov, majú svoje zameranie, ale v september 2014, finančná skupina Penta získava vplyv na dve veľké vydavateľstva, Trendholding, spoločnosť 7+, Kupuje si podiel v, v denníku Sme. Podobné rozšady sa dejú v tej dobe aj na českej mediálnej scéne, kde si prezmenul český minister financií miliardár Andrej Babiš kúpuje vydavateľstvo Mafra ako pres. Idem ďalej. Uh, teraz nedávno sa objaví informácia, že majiteľ denníka N si finančne podporí vznik novej, alebo teda súčasného politického hnutia do budúcna novej politickej strany uh, progresívne Slovensko. Idem ďalej majiteľ, alebo teda šéf-redaktor uh, týždeníka týždeň, Štefan Hríb pred voľbami, ten vám rovno povie, koho máte voliť, koho voliť nemáte, preškrtne Fica, toho nesmiete voliť, poviem vám, čo máte robiť, čo nemáte. Čiže ja sa chcem dostať aj k tým komerčným, hoci, ja chápem, prečo vy si tie komerčné nevšímate a hovoríte, že dobre, tie proste fungujú takto šialene, ale ale mňa aj takto zaujíma, že viete, že dobre, máme tu komerčné, ktoré si fungujú, ako fungujú, ale je to, to normálne? Je to to normálne, že si tu miliardár Babiš kupuje svoje médiá? Že si tu Penta kupuje svoje médiá komerčné a tlačí si svoju kapustu cez tieto médiá ľuďom do hlavy? Že tu máme denigen, ktorý si kupuje už rovno politickú stranu, podporuje ju a a bavíme sa tu o tom, alebo hráme sa tu na to, že v dnešnej demokracii, a ako aj predtým, majú médiá byť tie strážne psi, demokracie, majú kontrolovať politikov a dozvedáme sa, že veď ale majiteľ denníka NC politikov kupuje. veď si ich kupuje. Tým, že podporí progresívne Slovensko, si kúpil politikov do budúcnosti, ktorí ho nikdy nebudú kritizovať. A jeho redaktori nebudú zase kritizovať túto politickú stranu. Takže áno, bavíme sa síce o tých možno nepodstatných komerčných médiách, ale je to to normálne, čo komerčné médiá už dorábajú? Tak. Hm. Povedali ste to veľmi dobre. Verím to ako otázku. No povedzte mi, kde sme sa dostali? Lebo, lebo viete, ja som, ja znova opakujem, ja som človek, ktorý v médiách pôsobí krá, krátko. 12 rokov je nič. To je slabota. To je šuvix. Ale ja si ešte pamätám, že keď som začínal, toto nebolo toto nebolo ako by možné, to sa možno len tak, tak postupne po kvapkách sem dostávalo, ale kde sme? Veď, veď, veď sa pozrite, kde sme sa dnes dostali? Veď tu sa už, tu sa už nikto ani len nepokúšal nejakú nestranosť, nejakú objektivitu. Veď tu sa vám vysmejú ľudia zo denníka z mé, že čo ich vykritizujete za to, že ich vlastní penta? Veď sa vám tu vysmeje nejaký tóda z denníka jen, že čo sa mu smejete, že jeho majiteľ podporil progresívne Slovensko. Čo na tom nechápete? Čo je na tom divné. Potom sa vám hríb, sa vám smeje, že čo vy nechápete na tom, že on preškrtol ofica pred voľbami a že jeho čitateľom poradil, koho majú voliť. To je normálne, preca nie? A potom sa cítite ako blázon v tejto spoločnosti, to kam sme sa dostali s tými komerčnými médiami. Ja teraz zámerne ani nespomínam ešte verejnoprávne, tam ešte sa asi dostaneme, ale teraz sa bavíme o komerčných. Toto je normálne, čo sa tu teraz už deje, že to... A... A tá moja otázka, že ako, ako sme sami k tomuto vlastne dopracovali, kedy k tomuto došlo, ja neviem. Ja mám pocit, že som spal a zrazu sa prebudím a je tu takáto nenormálnosť, že ja všetci sa tvárime, že je to úplne v poriadku, že je to normálne. No, to je to, čo som v úvode povedal, že vlastne nebolo dobré, to sa nemalo stať, že došlo až k takému duálnemu systému, a na Slovensku máme. E, isté. Existujú tu aj rada, rady pre vysielanie a retransmisiu, rada pre RTVS, rada pre vysielanie a retrans, retransmisiu, dohľada nad zákonnosťou vysielania stanic, ktoré sú na základe licencie. E, je tu rada RTVS, ktorá bohužiaľ dnes má okrieštené právomoci pretože ešte za ministra Krajcera sa podarilo do zákona prepašovať oslabenie, oslabenie tejto rady. Čiže tá rada je dnes bez uba. ona vlastne ne ne nemôže nič. Toto sú tie problémy a ten stav, aj vy ste to dobre vystihli. Čo sa tu všetko deje, že vlastne tu si každý robí, čo chce. Není tu žiadny regulátor, ktorý by isté veci reguloval. Ja mám taký názor, že áno, demokracia v pohode, všetko v pohode, ale to sa to tu vymýka všetko spod kontroly. Sú tu zo zákona tie rady. čo tu akože je, aj nie je, alebo nefunguje. A potom sa vstane, že si niekto kúpi, čo len chce, pretože jednoducho má na to peniaze. A moc tých peňazí, to je to strašné, že vlastne vyšla nedávno štatistika, 1% tých najbohatších, vlastní tuším 60% celého majetku na svete. No to že... ste ešte možno skromný s tými percentami. No, ja no 90 a v no. Európe je to vrej 60. Tak v Európe no, 60. Globálne je to 90. V je 90 čosi, no. 1% vlastne majetku aj peňazí a v Európe je to nejaký tuším, 60%. Čiže relatívne tá Európa ešte na tom ako tak by mala byť lepšie. No a viete také príslove, že kto má moc má moc v tom je pes zakopaný, že vlastne tí, majú, ktorí majú peniaze, tak chcú ovládnuť a ovplyvňovať. A najlepšie sa ovláda a ovplyvňuje cez média. A to jednoducho získate média. tak diriguje, hej. pretože je majiteľ, to je ako majiteľ fabriky a povie si, dobre, teraz budete robiť to, zajtra iné, a ak to neurobíte, máte padáka vybavené. Takže toto je to zlé, ale to sú komerčné médiá. E, teraz si zoberte koľko nevra nevraživosti je e, na Slovensku. To tu nikdy, ne nikdy nebolo. Koľko nenávisti. Ľudia sú takí ako apatickí. Boja sa ozvať. E, najradšej by sedeli doma pretože keď výjdu na ulicu, už majú problém aj tým, že ich hneď skasírujú za auto a neviem za čo všetko, pochylkujem za to, že dýchame vzduch. A tí ľudia proste sú vzľaknutí, oni si to určite takto nepredstavovali, Boja sa ozvať a mnohí sa boja ozvať aj preto, že by stratili zamestnanie. Pretože tá chobotnica, ktorá to ovláda, máte chápadla a každé chápadlo je kto si a jednoducho vás zničia. Čiže je tu istý strach v spoločnosti ozvať sa. A nakoniec aj keď sa ozvete, tak vás nepustia nikde. To sú tie regulátory tých mocných, že vlastne nedovolia vám, hej. Nemôžete sa vyjadriť, pretože jednoducho to oni nechcú aby ste sa vyjadrovali. Hej? Pretože ich politika je iná. A celé to na mňa tak pôsobí, že to je také zastrašovanie, že buď budeš počúvať, alebo budeš nikto. A to zastrašovanie, to sa mi nepáči. A čo sa týka zavedenia akého takého poriadku, tak napríklad, viete, tu sa dlhé roky bráňa napríklad vydávateľia periodickej tlače, aby tu existoval nejaký tlačový orgán, ktorý by dohľadal nad zákonnosťou v tých tlačových médiách. Také orgán nie je. Oni nemajú nad sebou žiaden kontrolný orgán? Nie, nemajú. Neexistuje žiadny. My sme sa snažili ešte pred desiatými rokmi, ale to, tá snaha vlastne bola márna, pretože prišli vydavatelia periodickej tlače a jednoducho si to presadili, že nie. Že nie je žiadny orgán, ktorý by dohliadal. Je tu čosi také zriadené pri slovenskom syndikáte novinárov. To sa volá Tlačová rada Slovenskej republiky. Má to honosný názov Tlačová rada Slovenskej republiky. Ale ona bola zriadená pri slovenskom syndikáte novinárov. To znamená, že tá rada... Poprvé, nemá e, žiadnu právnu podstatu, nie je zriadená zo zákona, čiže nemá ani žiadne právomoci. A keď napíše nejaký list na základe nejakej sťažnosti, to ako keby ste vystravili do tmy, to je to isté. To nemá žiadnu, žiadnu pôsobnosť na nikoho. Skladka je, je to taká bezubá rada, ktorá pracuje, pri slovenskom syndikáte novinárov. O, rada, ktorá by vznikla na základe zákona, taká tu nie je, a preto by bolo aj hodné, aby sa so už konečne v Národnej rade spamätali, oprašili staré žiadosti, ktoré tam došli, ale však len dávno vyhodené, museli iniciovať na novo, aby si také existovalo. A potom, Musí tu byť nejaký regulátor, aby jednoducho nedovolil, aby tí bohatí kupovali médiá ako chcú. Hej. Tam musí byť zabezpečená nestrannosť. Napríklad aj rada RTVS. No tak ono je to celé také, také čudné. Hej. Riaditeľa volí parlament, uh -huh. radu takisto. Čiže zase iba politici sú v hore a občan ten ostal, ako tá relácia je, ver tebe, občan zostal za dverami. No. Občan proste nemá šancu, občan musí iba platiť. Hm? Nemá ja, žiadne práva, ja... hm. ale povinnosti má. Ja som... Keď zaplatiť je zle, hej, vás odpoja od elektrické energie. Jo. Viete, je, je tu roboty ale no, na 20 evidentne koných. to cítiť z toho čo hovoríte ešte jednu vec a potom pôjdeme na mailové otázky lebo ich tu naozaj dosť tak, takú vec, že dobre teraz ja som hovoril o nejakom stave komerčných médií tým sa ale dnes večer veľmi nezapodievame, nie že by to nebolo dôležité, ale že dôležitejšia otázka je čo tu verejnoprávne no lebo, lebo komerčne niekto vlastní, nie je to dobré, zavádza sa tá malovne majiteľ, tak si proste presadí, cez reklamu má peniaze a tak ďalej. Ale teraz verejnoprávne. Ja vám poviem pán Dlugolinsky len chvíľočku, že čo, čo mňa šokovalo v poslednej dobe? Čo som si myslel, že teda vo verejnoprávnych médiách som čakal, že bude nejaká, nejaká vyššia morálka alebo niečo podobného? Naivne som myslel. A... Inak sa vás tu jeden posluchač že na to pýta, že, že čo si myslíte na konanie, neviem, poznáte ju, Juraja Smatanu? A jeho hon na konšpirátorov? Pýta sa poslucháč. Tak, poznáte, dobre. Stačí, stačí teraz, že poznáte. A teraz ja vám doplňujem tú moju otázku. Nedávno slovenský rozhlas robí reláciu o práve o, o boji s konšpirátormi. Zavolá si tam tohto pána učiteľa Zavolá si tam ešte niekoho ďalšieho, kdo hovorí to isté, čo tento pán učiteľ, a ešte asi niekoho ďalšieho, asi traja tam boli, alebo dvaja, s, tými, s tým istým názorom. A bavia sa, prosím pekne, nie v komerčnej televízii Markíza, nie, nie v komerčnom rádiu, ja neviem, fan. Nie, vo, vo verejnoprávnom rozhlase, ktorý si platíme všetci, a ja v tejto chvíli, ktorého tam spomínali, ktorého médium tam riešili. Títo ľudia vo verejnoprávnom rozhlase rozprávajú o boji s konšpirátormi a verejnoprávny rozhlas, alebo teda s alternatívnymi médiami, ktoré oni označí za konšpirátorov, zdroj ruskej propagandy, hrozné veci. Onálepkovali, očiernili, chcú im zastaviť zdroje z reklamy niektorým alternatívnym médiám, ktoré z reklamy žijú. Dobre, hrozné veci, bojujú takto špinavo. Nech. Ale čakal by som, že teda psou povinnosťou doslova psov povinnosťou tohto verejnoprávneho rozhlasu bude, že teda keď takáto téma bude, tak je psou povinnosťou zavolať aj dotknutú stranu, o ktorej sa baviť budeme. A keď teda ideme riešiť e, alternatívne médiá alebo teda tie konšpiračné médiá, už akokoľvek ich nazveme strašné, tak by bolo psou povinnosťou tam mať aj zástupcu tohto médiá. Ale prosím pekne, verejnoprávny rozhlas, opakujem, verejnoprávny rozhlas, ktorý si platíme všetci, sa ani len neunúval do tejto debaty pozvať protistranu. Opakujem, nie komerčné rádio, ktoré to nemusí robiť, lebo má majiteľa, lebo v povedal, nebude ma bodka. Verejnoprávny rozhlas. Si ne, ani len nepovažoval za potrebné pozvať protistranu. Keby sa to týkalo len tejto jednej témy, čert to ber, ja sa tu rozčúlim a pôjde život ďalej. Ale keď sa pozeráte na vysielanie slovenskej televízie, keď počúvate slovenský rozhlas, tak prídete, mnohí poslucháči aj, aj tohto rádia na to poukazujú, nepustia tam iný názor. Druhý názor je konkurencia, ktorú treba ušlapať do zeme a v žiadnom prípade ju nepustiť von. Toto je tá katastrofa, že, že jedna katastrofa sú tie komerčné médiá, ale trojnásobná katastrofa je, keď sa to deje vo verejnoprávnom prostredí, teda v tom prostredí, ktorý si platia všetci koncesionári, aj ja aj vy, aj tí ľudia ktorých tam očierňujú a nemajú priestor sa tam vyjadriť, lebo niekto povedal, že ich tam netreba a takíto ľudia budú potom poučovať o o tom, čo, čo tu alternatívne médiá robia zle, ako si nepozývajú druhú stranu, hoci to nie je pravda, druhá strana tu má vždy proste dvere otvorené len nechce chodiť ku nám, lebo sme špinaví pre ňu ale oni budú poučať a oni prví robia všetko proti etike novinárskej, ani si len nepovažujú za potrebné pozvať tú druhú stranu. Pán Dlgolinský, toto mi vysvetlíte. Čo sa to s tými verejnoprávnymi médiami udialo? Že už ani len túto totálne fundamentálnu vec už ani, ani len týmto sa neobťažujú? No čo sa deje? No tak to sme si povedali v úvode, čo sa deje, že vlastne zasahujú politici do štruktúry vysielania konkrétnej relácie, že vlastne niekto sa tam snaží dostať iba isté názory, mm -hmm. čiže názor nepotrebujú. A tomu celému po výsledku sa hovorí vymývanie mozgov. Čiže budeme na vás páliť iba to, čo my chceme. A nejaký iný hlas tu nie je žiadúci. My To pociťujem asi tak, že to je to vytesňovanie tých, ktorí majú iný názor. A toto by sa nemalo udiať najmä vo verejnej službe. To je nepripustné. Na to by mala slúžitá rada, takže ako sme si povedali pred chvíľkou, rada je bezubá, proste ona nemá skoro žiadne právomoci, nemôže nič, takmer nič. Ona len schvaľuje tie rozpočty a príjima hlásenia od štatutára a vlastne to je, to je všetko. Ale aby mohla sa vyjadriť k práci a zasiahnuť istým spôsobom, tak toto jednoducho nejde. Toto je tá chyba že vlastne tá rada je vyskladaná takisto iba zo zástupcov politických strán. Čo sú budeme čo hovoriť, aj keď tam je niekto nominovaný, že je nezávislý, tak je závislý tej politickej strane, ktorá ho tam zvoli. Pretože ak by nebol závislý, nikdy by tie hlasy nedostal. Čiže musí tam byť navolený ich človek. Potom to je. Potom ich človek tam sedí a je ticho, a bojí sa ozvať. Nepovie nič. A čo sa týka obsadzovania, tak keď tu hovoríme o demokratickom priestore, tak každá beseda by mala byť vyvážená. To znamená, že moderátor si má prizvať jednu aj druhú stranu a má im nechať slobodne sa vyjadriť. Nesmie im tam do toho skákať svojimi poznámkami, lebo sme svedkami a veľmi často, bohužiaľ, že moderátor, ktorý by mal byť nestranný, tak nahráva v jednej strane a druhú obmedzuje. Obmedzuje ju tým, že mu prerušuje myšlienky, že mu podsúva svoje názory a keď ten človek chce konečne povedať tú pointu, jednoducho zastaví. Mm -hmm. A to je to obmedzovanie. A ja si myslím, že to je nepripustné. Ten moderátor by nemal mať takú právomoc. Hm. <kým> uh, skúsime prvého poslucháča na telefónnej linke. Skôr ako sa pustíme do mailov, niekoho máme na, hm. na telefóne. Dobrý večer. Dobrý večer, pán a aj vášho hostia ja pozdravujem. Ďakujem pekne. Uh, časti ste už aj načrtli tie otázky, ktoré som chcel ja položiť, ale prepášte, ja sa spýtam niekoľko otázok teda na pána mm, To meno mi nejaké povedú, čo robí pán ako v akého oblasti? Je on poslancu, na rady. No, takže prvá otázka, že čo teraz? Kde, kde teraz pôsobíte? Ja vlastne už nepôsobím nikde. Ja som dlhé roky od roku 2001 pracoval ako živnostník. Mal som svoje štúdio. Robil som dokumentárnu tvorbu. V poslednej dobe takisto ešte stále robím dokumentárnu tvorbu. A to je tiež ďalší taký okruh, že vlastne tu keď niečo vyrobíte a keď to chcete niekde umiestniť, napríklad v tej verejnej službe... Hneď vám povedia, no, no že oni na to nemajú peniaze. To sa mi stalo, stalo dvakrát. A konkrétny príklad poviem. V tomto roku som vyrobil dva dokumenty. Jeden sa volá Skazen pod hradom Ľubovňa. A druhý Storočia v kameni Višna Ružbachy. No a... Tu do vás ani bez nekopne, tak preto som sa rozhodol v minulosti, že budem tie moje práce posielať na medzinárodné filmové festivály. Tak som niečo poslal do Azerbajdžanu asi pred 4 rokmi a pravidelne posielam na jeden z najväčších ruských filmových festivalov, bol sa v meste po slovenský spolu. Tam to obsadzujem každý rok. A naposledy, začiatkom oktobra som si odtiaľ doniesol dve veľké ceny za moje dva dokumenty. Tak som čakal, že čo sa stane. Dnes som sa obrátil na tlačovú agentúru. Napísal som nejaké také tzv. hlásenie, že kde som bol a čo sa udialo, lebo okrem mojich dvoch cien ja som donesol ďalšie dve ceny na Slovensko. Jedna cena bola hlavná cena za film Láska na vlásku, rozprávku a druhá cena dostala, dostala ju herečka Katarína Šafážiková za hlavnú postavu vo filme Hagava. Dobre. No, a, to, ja teraz, tro, trošku vás len preužím, pán Dugolinský, lebo posluchač čaká na linke, však to potom ne? dopoviete, len aby ešte dal ďalšie otázky a potom no, ho zloží. Tak, Čiže, čo robím? Ja mu odpoviem. No. Robím asi toľko, že venujem sa dokumentárnej tvorbe, už nejako nepodnikám, ale snažím sa všetky resty dobehnúť, ktoré mám z minulosti, že si realizujem svoju víziu a teraz som sa sústredil na Sever Spíša a o Severe Spíša budem, pokým budem vládať a mať možnosti, budem prinášať dokumenty o rôznych zaujímavostiach. Tak poďme Do, na tie ďalšie otázky. Lebo ja som spíšak, viete, a ja som hrdý na to, že som spíšak, lebo máme tu veľa historických pamiatok, aj prírodu krásno. Ale aj tie otázky. Mňa by zaujímalo ďalšia vec. Aký váš názor na to, že minister kultúry tu navrhoval zvyšovanie koncesionárských pohľadkov a pritom premiér kritizoval aj, myslím, verejnoprávnu televíziu, aj rozhlas, že sú nie verejnoprávne. To po, po ďalšie o tom chcem vás poprosiť, že aký je rozdiel medzi slovenským syndikátom novinárov, respektíve aký tam sú ľudia, alebo už dôsť moji nepočul a vašo slovenskú asociáciu novinárov, že kto tam taký známejší je novinár, či náhodou nejaké meno niečo nehovorí. A potom ešte som chcel takú poznámku k tým verejnoprávnym mediám, myslím tým rozhlasom, lebo tam povedal pán hosti, že sú tam aj nejaké profesionáli. Ja si to nemyslím, pretože keď počúvam, občas počúvam teda ich správy, alebo tie reácie a ja som normálne rozhorčený, akých ľudí tam mi volajú, lebo oni si tam zavolajú všetkých svojich 3. sektorových organizácií alebo nejakých tých proamerických e, médií, hej, myslím tým a Význam medzi nimi je napríklad, že pani Baková alebo pani Hanzelová, a podobné veci, tam oni sa medzi sebou poznajú, kampeť ja si týkajú si a tak ako ste hovorili, e, buď skončia tomu dru dru druhému, budú tam nejaké oponent, alebo sú tam len ľudia, ktorí sú ich ľudia, čiže vlastne tam nie je žiadna diskusia. Tak ďakujem pekne a všetko dobre do mm, podujatia. Ďakujeme do počutia. Tak e, tá druhá otázka sa týkala pán Dlúgolinský koncesionárskych poplatkov, že čo robíte na ich zvyšovanie, keď... Teda premiér Fico kritizuje RTVS za to, že si nekoná dobre svoju prácu. A na druhej strane místej kultúry hovorí, že treba zvýšiť koncesionárske poplatky. Tak aký máte na toto názor, pýtal sa poslucháč. No, poslucháčovia si toľko, že ho pozdravuje nás že ja som odtiaľ rodák zo starej zubovne. Preto mi je spíš srdcu blízky. A teraz k tej otázke. Koncesionárske poplatky. Tak... Neviem, či ste zaregistrovali, ale minulý rok bola na RTV sa masívna re reklama, že RTVS bez reklamy. Človek, ktorý tak počúva, tak hneď si povie výborné, konečne nebude reklama na slovenskej televízii. Aj. Sa teší, lebo po, povedzme si otvorene, to prerušovanie filmov na komerčných staniciach niekedy je dosť otravné, pretože e, každú chvíľu, každý 10 minút alebo 15 minút a potom ten film e, sa nekonečne dlho vysiela. E, RTVS e, také niečo nerobí, lebo to už dávnejšie bolo prijaté, že nesmie prerušovať e, súvisl, súvislý, súvisle vysielaný film, lebo je to s spôsobom autorské dielo, aby som nedovolil nejaký zásah aby mi niekto strihal moje dielo a vysielal tam nejakú stupidnú reklamu. No a... RTVS dnes má príjem z reklamy asi 5 miliónov euro za jeden rok. Keď som ja robil programového riediteľa v 90-tych rokoch, tak my sme mali príjem z reklamy 650 miliónov korún. To bol tretí vážny pilier slovenskej televízie, ktorý držal tú firmu na nohách. Boli tri piliere. Jeden bol príjem z reklamy, druhý bol príjem z koncesionárskych poplatkov a tretí príjem bol z vlastnej činnosti. Čiže tri nohy držali STV nad hladinou. Vtedy mala Slovenská televízia 2650 pracovníkov a vyrábali sme všetky žánre doma, na vlastnom zariadení, s vlastnými ľuďmi, vo vlastných kapacitách. Sme vyrábali tie najväčšie relácie a vyrábali sme aj e, svojím spôsobom vlastné televízne filmy. To boli inscenácie, ale robila sa aj filmová tvorba. Keď niekomu dnes poviem, že každý druhý pondelok bola premiéra inscenácie, tak otvorí ústa a Nemo pozera. Takže za tie roky bola okresaná Vysielacia plocha reklamy pre verejnú službu na dnešných tuším, to 3%. Vlastne už má iba 3% z vysielacej plochy hodinovej na vysielanie reklamy. RTVS, chvala Bohu, nestrihá program, to znamená nestrihá film a nevkladá reklamu, ale reklama ide pred alebo po. Je tu jeden jediný reklamný kolač na Slovensku, ktorý, povedzme, má istú hodnotu, povedzme, že 1 miliardu eur. Ten konáč sa musí deliť medzi komerčné stanice a medzi verejnú službu. Ak pán minister alebo pán generálny riaditeľ si myslí, že keď prestane vysielať reklamu, že polepší to divákovi, tak je na veľkom omile. Manažer tej firmy v tom momente, keď prestane vysúhať reklamu, stráca 5 miliónov eur. To je bývalých 150 miliónov korun. Tie peniaze mu budú v rozpočte chýbať, to znamená, že on ich musí niečím nahradiť. Verejná služba ich môže nahradiť iba tak, že zvýši koncesionárske poplatky o 100%. To je jedna poloha lebo výpadok je výpadok a rozpočet je rozpočet a vy tie peniaze jednoducho potrebujete, tak ich musíte niekde získať. Čo sa stane? Stane sa to, že ak sa zvýši o 100% príjem z koncesionárskych poplatkov, ono, tá kvalita sa nezvýši. Kvalita sa nezvýši tie peniaze opäť budú natiekať len kde si do externého prostredia, na výrobu rôznych, neviem, akých programov a navyše peniaze pôjdu na služby, ktoré tá verejná služba potrebuje, pretože dnes je tam zamestnaných nejakých 650 ľudí, už nie sú tam e, iné profesie, to znamená, nie sú tam stavači, dekorácii, nie sú tam plastikárske dielne, nevyrábajú sa tam e, rôzne dekorácie, nie sú tam omelecky maskery, nie sú tam zbrojári, ktorí mali zbranie na starosti. Všetko je tam oklieštené, to znamená, že je to v takom štádiu, že tá verejná služba dnes, na rozdiel od minulosti, za tie peniaze, ktoré má, a s tým počtom ľudí, ktoré tam má, vo vlastných kapacitách vie vyrobiť iba besedu. Čo je pre nás strašné, ktorí sme tam pracovali v tej tzv. zlaté ére, keď sa tam ročne vyrobilo 56 inscenácií dramatickej tvorby, okolo 40 komédií, okolo ja neviem, 50 mikrokomédií, to robila zábava, okolo 120 inscenácií pre deti a mládež za jeden rok. Vyrábali sa tam večerničky, ktoré sa predávali po celom svete, čiže animovaná tvorba, dokumentárna tvorba, publicistika, vzdelávacie programy, údobné programy, proste celá paleta žánrov sa vyrábala za tie peniaze, ktoré boli z tých troch pilierov. Dnes ten pilier je uplieštený, stojí iba na koncesionárskych poplatkoch RTVS a na dotáciách od vlády. Vlastný príjem nemá žiadny, takmer žiadny, pretože nič nevyrába, čo by mohli predať. Oni sa sústredili iba na licencované programy a na programy, ktoré nevedia vlastnými kapacitami zvládnuť, to znamená, že je tam veľký tok peňazí do externého prostredia. To je chyba. A Ja som zásadný proti tomu, aby sa za situácie zvyšovali koncesionárske poplatky, pretože pokým sa neurobí poriadok v tej verejnej službe, ako a akým spôsobom má na slovenskom teritóriu existovať. Čo má všetko robiť? Nakoniec je zákon o RTVS, tam je to taksatívne vymedzené, čo má vyrábať, ale to nevyrába. Nevyrába to tak, ako by mala tá verejná služba robiť. Celá výroba je oklieštená. Hm. Takže ak poriadok koncesionársky poplatkoch, poplatkoch, potom tu musia byť jasné právidla, čo za to, ten občan dostane, lebo občan si to platí. Občan chce vedeť, čo za to bude mať. No a tá druhá otázka, tá sa týkala asociácie vašej versus syndikátu, že aby ste nejak porovnali, že hlavne teda nejaké zaujímavé mená a rozšírim to ešte o jeden mail od posluchačky Boženy, ktorá sa pýta vlastne toto isté. Dobrý večer. Keby ste mohli povedať niečo o vašej asociácii, združuje povinne všetkých novinárov, ak nie je, aká je veková štruktúra asociácie a koľko členov má, čo je cieľom tejto asociácie, podporujú fakty opísané vo vašom otvorenom liste všetci členové asociácie, čiže ona hneď niekoľko otázok na vás, tak možno pár slov o tejto asociácii. Tak, my sme vznikli v roku 2000. V roku 2000 sme sa zaregistrovali bola nás taká skupina novinárov, ktorí sme neboli spokojní so stavom, aký v tom čase panoval na Slovensku. V tom čase sa prepušťali novinári, napríklad boli prepuštení novinári z Denníka Práca, Denník Práca bol zlikvidovaný a nikto sa ich nezastal, tí novinárov. Nezastal sa ich ani syndikát slovenských novinárov, hoci po niektorí boli členovia že vtedy v tom čase syndikát bol mŕtvý chrobák, vôbec nereagoval. A nás to vytočilo až do takej miery, že sme si povedali, tak aj, aj tým, že sme museli odísť do slovenskej televízie po niektorí, že musíme si jednoducho urobiť nad sebou strechu nad hlavou a združiť tých novinárov, ktorí sú proslovensky, ktorí píšu proslovenskí, nie sú proti tejto slovenskej republike, boli už od začiatku pri vzniku a celý ten vznik aj monitorovali, aj sa redakčné na tom narobili, aj odvysiali kopec zaujímavých reportáží, vyrobili XY zaujímavých dokumentov, dokumentárnej tvorbe a, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sme novinári, ktorí sú proslovenskí tak chcete vlastenci no a čo sa týka takých známych ľudí ja neviem, vtedy pri začiatku stálo pán Hanžarik, veľmi erudovaný novinár dnes už je starý pán želám mu všetko dobré, keď počúva no a Napríklad pán Števko, nepublicistický činný píše, písal do extra plus, teraz tam už nepíše, teraz vydáva jednu knihu, tam sú teraz autory, píšu o problémoch alebo o vojne na Ukrajine, o tom Majdane, pravdivé články a informácie. Potom je tam Eva Zelenajová, stará novinárka, ale ducho mladá, je ja stará počtom rokov, ktoré ako novinárka odpracovala. Ona bola jedna z tých, ktorá pracovala v denníku Práca napríklad. Mm -hmm. a, Roman Michalko, riaditeľ vydavateľstva a slovenský spisovateľ, publicista známy politológ. Ja Narychlo teraz proste... Na je 650 členov, no, evidovaných, sa, koľko vás z tých evidovaných členov, ktorí sa prihlásili. Nie sú všetci uh, už aktívni, pretože niektorí majú aj svoje roky. Ale čo sa týka aktívnych novinárov, tak uh, dosť veľa novinárov máme napríklad v regionálnych médiách, ale máme aj v RTVS, mm -hmm. máme aj v Markíze. Nemôžem hovoriť mená, pretože tí ľudia by boli okamžite stiahnutí z obrazu. Ja no. Myslíte, že až tak to by to zašlo ďaleko? No, áno, áno, až tak by to zašlo. Hm. No, tak toto musíme konštatovať po vyše dvoch desiatkách rokoch demokracie a slobody, že jednoducho je to tento problém, že keby sme povedali otvorene, tak podúmať. Uh, problémy s prácou. To sú, to, sú, to sú tie zvláštne stavy, ktoré sa tu dejú. Aj, lebo to je jednoducho nepripustné. Vy sa nemôžete slobodne rozhodnúť ani zviditeľniť, že vlastne, ktorá je vaša profesívna organizácia, pretože zamestnávateľ lebo ten, čo vás má na živnosť, čiže vy ste ako prispievateľ, tak jednoducho vás odstrihne a nič vám nedovolí a mm. ešte to povie aj kolegom v iných televíziách, že na toho to si dajte pozor, pretože ten je, ja neviem, povedzme si, že je proslovenský. No, však. Tuto našim poslucháčom to hovoriť nemusíte, tie v tom vedia veľmi dobre sami na vlastnej koži. Ja som to hovoril vo viacerých reláciách, však poviem to aj vám, že my tu, neviem či viete, fungujeme v rámci slobodného vysielača len s príspevkou poslucháčov. My sme povedali, že proste z reklamy žiť nebudeme a toto rádio financujú si poslucháči. A ja, pán Dlugolínsky, nemôžem zverej... ja mu robiť transparentný účet. Viete prečo? Mhm. Lebo ľudia, ktorí toto rádio financujú sa boja, že keby a to opakujem po po dvoch desiatkách rokoch slobody a veľkej demokracie, ktorú tu žijeme, mi vraví ľudia, že pre Boha iba nerobte transparentný účet, lebo keď môj zamestnávateľ alebo niekto uvidí, že prispievam na toto rádio, tak sa bojím, že ma vyhodie z práce, že ma budú nejako prenasledovať, alebo že deti v škole budú mať nejaký problém, tak my sme vážení, prosím pekne, v takejto dobe. <laughs> my sme sa sen dostali, že, že vy nemôžete povedať, ktorí ľudia sú tam združení u vás v asociácii. Ja, neviem, no, ja nemôžem. Ja to som to mohol, ale ja im nechcem ublížiť. Ne, nechcete im ublížiť, ja by som mohol, ja mohol zverejniť transparentný účet, no ale nemôžem, lebo by som vlastne mohol ublížiť ľuďom, ktorí toto rádio financujú. Tak pekná vizitka slobody a demokracie, kde sme to dopracovali, že sa ľudia teraz takto musia báť, objektívne, možno niekedy subjektívne, ale a toto je realita, takto, takto sme to dopracovali, až sem sa to dostalo. Hm? Tak, a... tak to vám poviem. Ja som z toho ako smutný, pretože som v istých chvíľach bol na istých miestach. Aj v 89. som na svoje vlastné triko objednal celú prenosovú techniku na jeden vážny prenos, ktorý z Národného divadla, tuším, to bolo 26. novembra, kedy sa ešte nevedelo, čo bude ako bude, hej, tedy keby to nebolo, dajme tomu, že vyšlo, mm -hmm. tak sme mohli sedieť v kriminále do dnešného dňa alebo kopať úran v Jachimove. Tak zobral sa na svoje te triko techniku, alebo šéf-redaktor bol ešte vo funkcii, to bol šéf ZOKZ číslo 10 VSTV doktor Milan Lipta, nebohy. Tak e, urobili sme prenos federálny a to bol taký veľký míting s hercami Slovenského národného divadla a vtedy tam došiel aj pán Havel a pán Žantovský. A sa vlastne cez ETR že federálne zhromaždenie zrušilo štvrtý článok ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany. Treba si uvedomiť, že vtedy neexistovali žiadne mobily, žiadne iné moderné dnešné komunikačné prostriedky, ako je internet a tak ďalej. Všetko sa šírilo len cez e, fax, faxi, to bol jediný spôsob ako odozdať informáciu, alebo telefon. Takže my sme vlastne do prenosov, prenosového voza dostali informáciu o zrušení tohto článku a potom asi o 2,5 hodiny to oznámili pán Kňažko, Pan Havel, respektíve pán Havel to oznámil, že prišiel som vám sdeliť dôležitú informáciu a povedal, čo sa udialo o federálnom zhromaždení. No, to sme boli o federálnom vysielaní. Vtedy sme ešte si mysleli, že áno, bude to demokratické, bude sa to chovať ústretovo. Aj ľudia boli vtedy voči sebe slušní, chovali sa inač, nakoniec aj za toho socializmu, sme sa voči sebe chovali slušne, ale postupne sa to začalo kryštalizovať, prišla tá liberalizácia, otvorenie sa svetu a začali sem nalievať všeličo, čo sa len naliať dalo, začali školiť našich ľudí, ako majú robiť, ako ho... Majú poslúchať, lebo sa hovorí, že koho chlieb ješ, toho piesem spievaj. Tak, tak, presne tak. Takže o tom to je, že vlastne na to, ako Slováci boli ako slušní voči sebe, že si pomáhali. Dnes je bohužiaľ, taký stav, že ľudia sedia zamknutí doma, už aj na tých dedinách to nie je ono, čo bolo, že sa ľudia navštevovali. Všetci sú nejaké takí, ako keď boli zľaknutí, uzatvorení. A celú príčinu vidím v tom, že to sú tie financie. Hej. Ľudia majú malo peniazy. Nemôžu žiť tak, ako by chceli žiť. A už 25 rokov sa tu čosi buduje a hovorí o tom, že ako napredujeme a napredujeme ale ono to tak nie je celkom mne sa napríklad nepáči to, keď niekto zahlasí s politikou že vyrábame najviac aut na svete na hlavu obyvateľa ja sa pýtam, čo z toho máme čo majú z toho tí obyvateľia majú z toho nejaké zisky prečo náš robotník vo fabrike robí za 750 eur špičkovú prácu a takú istú prácu v Nemecku ten istý robotník na tej istej linke robí za 3000 eur a viac výsledok je to isté auto, cena toho vyrobeného auta je tá istá, ale rozdiel v zde je radikálny a markantný. pýtam sa kto berie ten rozdiel kto to je no tak vlastný Vlastník a kam ide zisk? Novon... Ide preč. Majú uh, ľudia prácu, hej, niektorí povedia, no ale máme aspoň prácu, no ale to je tá bieda. No, je tá, máme tá. dokonca pár minút, tak ešte, ešte späť k téme cez... A nehovorím, že ste mimo témy, že to všetko zo so všetkým okay. súvisí, ale ja vás ešte trošku zavrátim späť k tým mediálnym témam, lebo na to sa pýtajú aj poslucháči v mailoch, ako napríklad napríklad Jaro. Ten sa ešte tiež pýta na asociáciu, na to ste už odpovedali, takže to len prejdem tou otázkou. Mám otázku na hostia pána Dlugolinského, v ktorých médiách pracujú v súčasnosti tí proslovenskí novinári z asociácie. Mne je známy zo strednej respektíve staršej generácie novinárov len Ľubo Huďo z Infovojny, možno aj tam, aj Boris Lata z Pravdy, alebo možno niektorí na portáli Nové slovo, ale nemám prehľad, kde sú tí ostatní, venujú sa ešte novinárčine. A pokračuje súhlasím s hosťom, médiá hlavného prúdu majú dosť hroz. Úroveň. Mám pocit, že RTVS dostáva noty z ambasády USA. Spravodajstvo RTVS je nepozerateľné a napríklad relácia z prvej ruky to je otras. Väčšinou e, brutálna propaganda. Redaktorky tam mi pripomínajú ako z nejakého študentského rádia. Hrané vysielanie kanálu Slovensko radšej nepočúvam, lebo to má úroveň ako pre malé deti. No a pridám ešte jeden mail, lebo sa týka podobnej otázky, že chcel by som sa, to už píše Andrej, že chcel by som sa opýtať hostia, či počas jeho kariéry spolupracoval s pánom Ľubomírom Huďom a aký mal vzťah? Tak, musí to poznačiť, pán Huďo nie je našim členom. Pána Húďa si pamätám ešte zo začiatku 90. rokov, keď pracoval ako nejakom tuším, 94., 5., 6., keď pracoval ako redaktor v spravodajstve na zahraničnom vysielaní. Mm -hmm. čo som s ním prišiel do styku, takže keď som ešte v tenhore režiséra vysielania, vysielania spravodajstve vysielania, tak uh, som ho tam registroval, že robil ako redaktor v zahraničnej rubrike. Mm -hmm. uh... Dobre, a ďalej ten mail je, že ďalej by som sa chcel opýtať, či si host nemyslí, že ľudia platiaci si káblovku, čože je predpokladám väčšina, by mali byť oslobodení od platenia koncesionárskych poplatkov, nakoľko by podľa môjho názoru tento poplatok mal uhradiť poskytovateľ káblovej televízie bez toho, aby o takmer 5 eur navýšil platby... Ja ako šťastný človek bez televízie na základe zastrčkového zákona musím platiť výpalné Hnevá ma to hlavne z toho pohľadu, keď niekde zachytím ako RTV zbačujú ľudia ako Diko, Mika nehovoriac o moderátorovi relácii o 5 minút 12, no najmä keď počujem že zaplatím za jednu reláciu nebíčko v papuli s pánom Židekom ktorú nikdy nebudem pozerať cca nejakých 20 tisíc eur, som presvedčený že nebola jediná, že peniaze by sa dali použiť lepšie toto vám napísal Andrej. No, ja si... v niektorej z odpovedí sa vyjadril, že som zásadne proti tomu, aby verejná služba vyrábala licencované programy. Tí, čo nevedia, čo to je, tak to je systém, že si tá verejná služba vlastne istým spôsobom kúpi námet, Tej a reláciu realizuje a každý mesiac odvádza značné množstvo peniazy e, autorovi práv. V konečnom dôsledku tam tá verejná služba míňa veľa peňazí za programy, ktoré sú iba na istý čas. To znamená, to sú programy, PRM ja hovorím, že programy do koša. Po istom čase sa hodia do koša a nemôžu sa reprizovať, pretože jednoducho tá služba strati práva na tú reláciu a už to nemôže reprizovať, nemôže to vysielať a už vôbec nie je to predať niekde ďalej. Takže to je ten problém verejnej služby, že by sa mala vrátiť v pôvodnej tvorbe, že mala by oslovovať domácich autorov a my by sme si mali za to, čo si platíme, mali by sme vyrábať vlastné programy všetkých tých žánrových kategórií. Lebo máme svoju kultúru. My nepotrebujeme cudzú kultúru každý deň od rána do večera 24 hodín. My máme svoju kultúru a veľmi zaujímavú. Napríklad zoberme si folklór. Toľko krojov, ako je na Slovensku, toľko typov krojov a odlišností medzi krojmi, nemá žiadny národ na svete. Toľko zapísaných v notách ľudovej hudby, je vyše 30 tisíc, ťažko odhadnúť, je aj viac, to takisto nemá žiadny národ na svete. My si to nevážime, nevieme to v dnešnej dobe propagovať a ani predávať voci v minulosti folklór, ten sa predával od Austrálii až po Norsku hm. takže to, je, to, to sú tie problémy že je tu pretlak zvonka a to nakoniec zdíva aj vidí aj e, strašne veľa je to amerických filmov, ja nemám nič proti americkým filmom niektoré sú špičkovej kvality uh -huh. veľmi dobre urobené ale strašne veľa braku sa sem dováža. To sú tie cečkové a dečkové filmy, ktoré jednoducho ani v Amerike nepozerajú. Ale oni ich sem predajú, pretože nájdu si cestičky, ako to urobiť. Potom máme zahnusenú vysielaciu štruktúru týmto brakom a priestor pre vlastnú tvorbu, ako si sa nenajde lebo peniaze hlopatami vyhazujeme do zahraničiu. No, vidím, to vidím, nevidím, počujem podľa toho, čo hovoríte, že teda evidentne by sme vo výpočte negatív, žiad Bohu, mohli ešte pokračovať veľmi dlhú dobu, ale nebudeme tomu robiť uh, Už nie v tejto relácii, pretože ten čas sa nám minul, ktorý sme mali na túto reláciu vyhradený. Ja sa vám chcem takto v závere teda poďakovať jednak za to, že ste teda nabrali, podľa mňa to nie je nejaká odvaha ani nič podobné, ale aspoň chuť teda o týchto veciach u nás v našom rádiu rozprávať. A som vám vlastne vďačný aj za to, verím, že to môžem podať aj v mene viacerých poslucháčov, za ten otvorený list, ktorým ste uh, síce nezarezonovali z dôvodov, ktoré ste vysvetlili, ale, ale je dobre, že ste to aspoň napísali, že ste o tom informovali a že je už takáto informácia, že sme o tom mohli aj dnes sa rozprávať. Takže za toto som vám vďačný aj za čas, ktorý ste nám dnes venovali za informácie s ktorými ste sa podelili s našimi poslucháčmi. Za toto všetko som vám vďačný a vám uh, teda ďakujem a pokiaľ možno, tak teda verím, že uh, sa nepočujeme naposledy, že možno v tom novom roku nejaké pokračovanie tejto relácie. Ak aj z vašej strany bude záujem, môžeme potom niečo v tomto smere vymyslieť. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie do tejto relácie. Ja som rád, že Takáto stanica v existuje, že si môže človek otvorene povedať a poukázať na tie nezdravé neduhy, ktoré na našom Slovensku sú. Chcel by som pozdraviť všetkých poslucháčov, ktorí počúvali vaše vysielanie. Zaželať im ešte raz pokojné prežitie Vianočných sviatkov, veľa Božieho poženania, Veľa šťastia zdravia do nového roka. A aby som nekončil nejak pesimisticky, tak <try> treba aj trošku optimizmu. No. Ja verím v múdrosť ľudí a v sílu ľudí, že Slovak už je taký, že mu no, naložíte 100 kg na pleci a priložíte mu no, tam ešte 50 ešte to nesie. Ale keď sa mu naloží príliš veľa, tak on sa zbúri. Zbúri sa a bude chcieť nápravu. Náprava by mala prísť, pretože tento stav, aký je, je neúnosný. To je, to je veľké bremeno, hmm. najmä v novinárskej obci, ktoré sa musí jednoducho zlikvidovať to bremeno. Takže Nazdávam si, že sa stretneme, nazdávam sa, že sa stretneme v lepších časoch a že tá verejná služba začne vyrábať, začne tvoriť, otvoriť dvere tvorcom a peniaze, ktoré koncesionár tam dá a možno aj priloží časom, sa budú míňať na vlastnú tvorbu pre potešenie slovenského diváka. Tak A verme, že okrem iného toho, čo ste teraz spomínali, že sa naučia vo verejnoprávnych médiách opäť teda púšťať aj kritické hlasy, aj tie hlasy, ktoré sú nesúhlasné, alebo aj tie hlasy, ktoré vidia svet v iných farbách, ako tí, ktorí tam dnes majú dvere otvorené a že, že budeme môcť do budúcna minimálne teda v prípade tých verejnoprávnych médií hovoriť o skutočnej pluralite názorov, ktorá dnes tam žiaľ Bohu veľmi vážne pokryvkávať. Takže toto sú také naše priania. Ešte raz ďakujem, majte sa pekne do počutia. Do počutia. To bol teda vážený poslucháči pán Štefán Dlugolinský, predseda Slovenskej asociácie novinárov. Ja som vám veľmi vďačný, že ste s nami až do tejto chvíle vydržali. A keďže sa vlastne budeme počuť až po Vianociach, tak vám všetkým prajem Pokojné vianočné sviatky máte sa pekne do pokoja. O práci novinára, otázka sa vinára, kto jeho prácu platí, kto sú jeho kamaráti a deň čo deň plné strany, v rukách ktorej sú strany. Že ľuďom život zničí novinár to má v náplni práce A každý deň stále znova slova, slová, slová Pri práci novinára Nevieš, že kedy tára. Na prácu mu často stáčí Enter vo A na miesto riadnej túry len správy z agentúry, že ľuďom život zničí. Novinár to má v náplni práce a každý deň stále znova. Slová, slová, slová, chce odvahy riadnu dávku, písať aj na objednávku. Nezávislosť vtedy skríje Zatučné tučné provízie. Veď ten, s kým si bežne netýká, je persona politika, že ľuďom život zničí. Novinár to má, náplní práce a každý deň stále znova. Slova, slova, slova, jak plázon sa vtedy správa. Keď nájde sa nová správa, od nervózy tý sa mrví, či príde s ňou sám a prví, či bude na prednej strane a cenu za ňu dostane, že ľuďom život zničí. Novinár to má v práce a každý deň stále znová. Slova, slova, slova od bežného čitatela, dôvtipu to chce veľa, odhaliť, ktorá správa pravdivá je a práva, že ľuďom život svičí, novinár to má.